2021. januárjának utolsó hétköznapja van. Idáig süllyedtünk. Nézem, az az elő, elő, elő. Kicsit, mint Adi Endre, mindent háromszor mond, sőt, négyszer. ötszer. Ma meg! Előtt, előtt, előtt. Az idő vasfoga! De megnézik a borítót, akkor ezen azért már... Nem mondom, hogy több a halott, mint az élő, mert ez nem igaz. De hát azért ketten vannak, akik már nincsenek itt Talán ha 31-e vasárnap, és 30-e a szombat, akkor ma 29-e kell, hogy legyen. 061-911-168, egészen addig, amíg meg nem változik. Mindig azt hiszem, hogy fejjebb lehet húzni. Van egy Mr. Bean film. Hát, csak egy Rowan Detkins film Amiben egy értekezlet Közben eltudik a pali Ha ma a 2021 Január 29-e van Akkor az azt jelenti, hogy ma péntek van Valaki azt mondta, hogy Ferde az óra De azt is írta, hogyha ez a záloga Annak, hogy minden úgy legyen, ahogy most van Akkor maradjon Ferde Én nem tudom, hogy Ferde 8 perc számulat reggel fél hét. Itt ívom fel szíves figyelmüket hogy amit Pálinkás mondott a klubrádióban Az igaz a hegyekben hó van, ahonnan én jövök, ott hó van, által Pesten nincs. A Schwab-hegyen van 3-4 centi só, maradjunk inkább háromban. És miután perpinalatilag momentán nulla fok a hőmérséklet, és nagy valószínűséggel ez nem alacsonyabb lesz, hanem magasabb. Ennek következtében, aki hovat akar látni, és megteheti, hogy nem megy el dolgozni, és online munkaközben, ha egyáltal muszáj dolgoznia, nem kell kameráztatnia magát, így aztán bárhol lehet, akkor most induljon el a 21-es busszal. Nem ezt akartam, hanem ezt akartam, de még idejében is lartam. Én tegnap óta ezt hallgatom. lucky soul is to try that you know you gotta have someone you gotta have someone Calls you on the phone Looking in the mirror See your wrinkles getting deeper You ain't getting younger Time is gonna beat you We're Reading all the lonely hearts found out In every paper Saying to yourself That you're gonna Call one later Looking out your window Feeling all alone And you know Everybody wants on. Úgy látom, hogy a megfejtésben nem járnak élem. Reggert. Jó reggelt, ez Mango Gyeriakitól van. Ez az. És mikorról? Hát azt meg nem mondom önnek fogalmam sincs. A megfejtés jó. Now should you get a cat A should you get a dog That would lie at your feet, sleeping cozy on a rug Who's gonna feed it when you're out on your job As Everybody is wants messy. someone Take it for a hear about religion on the television Learn about the people, all of a militia Something to believe in, something they can trust Someone to believe in, someone they to trust in the law And they've always got something Köszönet mindazoknak az orgánumoknak, amelyek tegnap népszerűsítették a 168 órát, illetőleg a kejfej ancsit nem feltétlen ebben a sorrendben, de ha mások elegánsak tudtak lenni, akkor legyek én is az. A központtal kapcsolatos beszélgetést átvette a HVG, a 24.hu. Higgyék el, hogy ez azon kívül szakmai hiúsági kérdés, de végül is az ember az árbóckos azért jelent, hogy avval mások is tisztában lehessenek. És aztán az íre a pontot, a nem létező íre a nem létező pontot, de mégis az íre a pontot. Este az egyenes beszédben Róna Jégon tette föl, amikor a Szarka folytatott beszélgetésben szintén a Kejfai Hancsit idézte. Mindez kereken két héttel a Kejfejancsík kitudja a hanyadik feltámadása után. Köszönet mindazoknak, akik hírét viszik a spártaiaknak, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Somebody love Tegnap elvesztettünk egy egészen fantasztikus színésznőt, és azért mondom, hogy elvesztettünk, mert ez mindannyiunk bánata. Börcsök enikőt nem tudta ledobni a színpad, nem is próbálta. Tőle nincs nekem semmi hangzó anyagom. Dévénnyi Ádámnak négy, vagy valóban több mint négy évig volt a felesége. hogy Dévénnyi Ádámot hallják, odafönnt ismét együtt vannak. 9 Nem volt tökéletes a beállás Kit hallunk? Kik alkotják a zenekart? megoldás? 1969 Toronto My was 061 ma a 2021. január 29-én pénteken, 9 perccel reggel 7 óra előtt. Dőben. Jó reggelt! Jó reggelt. Eric Clapton az utározik. Eric Clapton, igen. Paul Foreman fast Ez így van. Hát Lennon, ugye? Igen. Énekezik, hogy Talán a dolgot az Ellen White. Ez így van. és kiénekel még? Hát szer szerencsétlen felesége. <laughs> John Lennon szerencsétlen felesége. A fűrészelést ezt nem hallgatjuk végig. Hol járunk időben, kik zenélnek? Basszus gitározik. És mi van vele? 1981 Melyik oldal lemeznek Hanyadik track és mi a címe? Telefonálhatnak bármi mással, és ha nem telefonálnak, hát, kor reggeli reggel ilyen zenét hallgatni. Na? Megakadt ez a száma a torkukom? Nem akad Nem serceg 1981 Magyarok Hajrá, magyarok 061-911-168 Épp időben Jó reggelt másodszor, ez Tóth Tamás dimenzió Ez Tóth más is dimenzió Jó a megfelejtő és gratulálok Hát az a helyzet, hogy Akár maradhatna ez is, mert azért Ezre semmi De én mással készültem elnézést Ugye, mit, ugye ők tavaly léptek volna föl, talán júliusban vagy júniusban a Budapest, Paplászló Puskás Ferenc, Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc sportszarnokban. Van egy sportszarnok, aminek annyi neve van, mint égen a csillag. Én egyszer láttam őket Prágában a néliángal. be voltakba, hogy Eddie Weathernek nem nagyon volt hangja, de szerintem nem ez volt a legnagyobb problémája. Már abban a helyzetben nem került, mint a Steven Tyler, aki egyszer csak fogta magát és elhagyta a színpadot, de nem az az oldalon, ahol a lépcsők voltak. Ez a pölcsöm. Amely a Paplászló Budapest Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc sportcsarnokban lépett volna föl Valamilyen olyan horrorisztikus áron, amit nem voltam hajlandó kiadni Utána utoljára kis zseretért adtam annyi pénzt, amit utolja, utólag aztán szintén megbántam Értem Szabó Lászlónak, aki a Magyar Teátrumi társaságnak a titkára és szerintem van pozíciója a Nemzeti Színházban is, hogy segítse hozzá egy Vignyánszki Attila interjúhoz visszaért éjszaka, hogy miért pont ő De visszaírtam neki, hogy csak Erre kaptam egy ilyen jelecskét A végeredményről majd tájékoztatom önöket Az, hogy régen is előfordult velem, hogy a saját magam szórakoztatására csináltam rádió és tévé műsort. Legfeljebb képzeltem a nézőket és a hallgatókat. Felhívom Filipov Gábor Aztán Navracs is Tibort Aztán lesz egy kis szünetünk Have a break Majd jön Nemes Gábor és minden a rohalom lettek, hogy Eladom egy talomat úgy, ahogy van, s vele eladok néhány kérzést, ami soha többé nem, nem bortolhatók. Akinek mondandója van, vagy most, vagy majd legközelebb 8 óra után. 061911168 figyelek a valamire. amit benne van minden hangban. Szeráldom Tegnap uh, az og problémáját megoldotta a külügyminiszter. amit. Meg. Mindent, amit engedélye, lehet engedélyezni, amit egymillió ember megkap. A másik, ami nagyon kiakasztott, a kepes András ügy. Nem arról nem semmit. <gül> Sebesed. Nem tudom a hátterét pontosan, illetve olvastam, de nem is értem. A libri bevonta az összes képes könyvet, meg a líra, meg a még nem tudom melyik könyvkiadó, úgyhogy most képes könyvet nem lehet kapni, amiatt, mert itt vitatkoznak a hátsó sorokban. De miről? Kiadói jogokról, egymással, egymás közti kiadói jogokról, és ezért bevonták nem csak a Kepes könyvet, hanem egy annak az amerikai zsidó származású, illetve magyar származású ö, pszichológusnak a könyvét, azt hiszem égerévának hívják, <haz> annak a könyvét is bevonták. Igen, tényleg Meg... itt írják nekem és mindenkinek novemberben még csak a buklány top 50 a sikerlista második helyén állt. A decemberi értékesítési verseny már meg is nyerte a libri nem A keresett oldal jelleg nem elérhető alvastóval a n ha a könyv megyünk, a termék nincs, raktáron a buklány szüksze csak annyit közölt, hogy nem kapható, az alexandra.hu-n, délután még elérhető volt, jelleg nem rendelhető, a különös esetben, mert a könyvek ilyen összehangolt eltűnés alig a magyarázható azzal, hogy mindenhol az utolsó példányig elfogyott a kötet, további furcsaságot jelent a szerző egy csütörtök délutáni Facebook posztja, amelyből azdél a könyv könyve sorsával kapcsolatban korábban is posztolt, kettőt is, de a Libri bookline arra kért a velük kapcsolatos két posztomat, hogy a könyv nem elfogyott, hanem visszavonták a forgalomból, arra utal a félmondat, ami a könyvet eltüntették a boltokból és a sikerlistákról. törölt posztokról, illetve a könyvei kapcsolatos különös események háttérre megkérdeztük Kepes Andrást, aki egy kiadói vezető nevét adta meg azzal a megjegyzéssel, hogy ő tud beszámolni, ha akar a háttérre, ami idáig fajult, az általa megnevezett személyt e-mailben és SMS-ben is keresztük, de a cikk megjelenésig nem reagált az üzenetekre. Minden, amit azaznapról napról tudni kell vagy érdemes. Köszönöm, hogy telefonált Még egy telefon belefér De már nem sokáig Ami a vakcina helyzetet illeti, hát az De ez nem ilyen vírus és nem ilyen baloldal, oldal. Eljutottunk a régi problémáig Kitől vagyunk hajlandó a gond nélkül használt autót venni? Csak most a használt autó helyett valami másról beszélek. Bandi, néha a jobb oldalon beharapom, úgyhogy mégiscsak majd kell vele valamit csinálni. Szolgálati közleményt hallottak. Melyik a sétáló mikrofon? Hanyas? Négy. Jó reggel. Jó reggel. Téged nem zavar, ha sétálni fogok, ugye? Nem. Jó. Én is Jó, rendben van, akkor kis türelmet. Itt vagy, Bogaram? Itt vagyok. Itt Bár Boga Bogaram ezt a lányomnak szoktam mondani, hogy édesem, azt fogom neked mondani. Jó. És meg. Sokat gondoltam rád a héten. Mivel kapcsolatban? Azzal a kapcsolatban, hogy... Hát, hogy szeretnék-e olyan világban élni, amelyet egy olyan intézet kutatási igazgatója, fémjelez találja ki a dolgait, mint te? De megpróbálom értelmesen elmondani. Tegnap konfliktusba kerültem egy kutatóval, egy Szegedi professzor Emeritusszal. Valójában rajta vertem le azt a dühömet, amit mások keltettek bennem, amiatt, mert hogy a határához érkeztek annak, hogy eljátsszák a bizalmamat, mert hogy én, akik, én, aki egyébként teljesen oda voltam amiatt, hogy szóba állnak velem, valójában olyan problémába ütköztem a velük folytatott beszélgetésekben, amelyekkel magam sem gondoltam, amelyekkel magasság gondoltam volna. Különböző személyi konfliktusok kerültek előtérbe, amely már-már azt a látszatot keltette, mint hogyha én ezekkel a tudósokkal jóban lennék, csak nem az a gond, hogy ezek a személyi konfliktusok kerültek előtérbe, hanem ezek egész egyszerűen lehetetlenné tették a velük folytatott beszélgetések folytatását, illetőleg odáig konkludáltak, hogy elmesélték, hogy valakinek a telefonszámát azért nem fogják megadni, mert hogy velük egyébként, akit elkértem, hogyan vesznek össze, és egyszer csak ott találtam magamat a Tudományos Akadémia környékén, a Zuhany hiradóban, miközben én a vírus helyzetről szerettem volna tájékoztatni. Ha többé-kevésbé értelmesen mondtam el, amit mondtam, akkor még egy mondatot fűzök hozzá. Azon gondolkodtam igazán, hogy az, ami a te fejedben van, én jobban ismerlek téged, mint az intézetedet, azt hogyan lehet a szó legjobb értelmében lebutítani arra a szintre, ahol a politikusok vannak, és ahol, ha nem maguktól, de valamitől csak rájönnek arra, hogy az az étel, pontosabban mondva az az életrecept, amit te mindannyiunk számára nekik adsz, az egyébként még optimálisan hasson, miközben a te fejedben tízes az elképzelés és annak a hatékonysága, de megvan az a szint, ahol ők még ezt talán megfelelően tudják alkalmazni, ha követnek téged, ha a hatékonyság nem marad el teljesen, és mondjuk akkor a szám legyen. Hát, most nem leszek jó indulatú. Hatos. Én azt látom, hogy ez a rendszer, ami a te fejedben van, kettesre butul le, és kettesen már nem hat. Nem tudom, érthető vagyok. Érthető vagy. Beszéljél, mert akkor azt nézem, hogy hallak-e ilyen fejhallgató nélkül. Jó, a... jó hallak téged, hallak. Jó, az a, az a kérdés, hogy mi a titka annak, hogy az ne kettes, hanem hatos legyen. Nem érdekel, hogy mi van Finnországban, nem érdekel, hogy mi van Lettországban, nem érdekel, mi van Új-Zélandon és mi van Ausztráliában. Hogyan lehetne elérni azt, hogy ez hatos legyen, ami még mindig nagyon kevés a tízeshez képest? És akkor persze abból indulok ki, hogy amit te vagy ti ajánlotok, az tényleg a legjobb áru. Uh -huh. Azt köszönöm. Egyébként én erről megvédelődöttem. Hát, amit most fefegett, az általában a, a közpolitikát csinálásnak csúnya szóval az hogy Egy dolog, hogy valamit te kigondolsz, és arról meg vagy hogy teljes. Másik dolog az, hogy ezt más szempontokkal élő döntéshozókon hogyan vered keresztül idéző elvetével, ami már egy hosszas alkudogási és meggyőzési folyamat. És még nem beszéltél róla, pedig ez a legfontosabb, hogyha egyszer őket sikerül magad már járítanod, most fogalmazom ilyen primitíven, akkor ebből hogyan lesz implementáció, vagyis a, a gyakorlatban való alkalmazás, ami nem csak a közigazgatásnak a védtelenül bonyolult úteszközét érinti, hanem az összes érintettnek a különfajta érdekeit, félelmeit, és reményeit és tévedőseit. Ez, ez a legnagyobb kihívás. Mert pont tegnap mondtam valakinek, hogy a mi munkánk az igazából kezdődik, oda, akkor érint el a, az origóra, amikor ment a nullponthoz amikor kitesszük az utolsó pontot az anyagunkban, és van egy tökéletes reményünk szerint tökéletes szakolítani mert akkor még semmit nem végeztünk el abból a mi a munkánk. A mi nagy része az végtelen hosszú megbeszélések, egyeztetések, meggyőzések, illetve egy ilyen realista megvalósításszernek a kidolgozásából áll. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy aki egy picit is realistán a szakpolitika alkotásra, az, az nem pecsüli túl a saját jelentőségét abban az értelemben, hogy nem dörhet hátra a, a, a, akkor, amikor úgy érzi, hogy megtalált a fölcsekkövét, vagy mindennek a megoldási kulcsát, tehát akkor még semmit nem csinál. Ez nagyjából úgy működik egyébként, mint a művészetben. Ő te mondta, valahogy úgy fogalmazott, hogy a művészet az, az, az 20 tehetség és 80 századék attól, hogy van egy nagyon jó ötleted, nagyon szó időre kell állítani, ahogy te valami maradantót tudjál alkotni, aminek a nagy résznek semmi közel a művészi televizitáshoz, vagy a lányjá, Jó, de maradjunk a művészetnél, ha nem is a Gülte ágazatánál, de a zenénél, tehát a zenénél azért viszonylag leegyszerűsíti a helyzetet a kotta. Ilyen kottád neked nincs, vagy ha van, akkor nem abból játszanak. Vagy abból is játszanak. Hát az eredt szerzésnek akkor kotta nem egyszerűsíti el dolgát, amennyire én tudom volt héten beszéltünk róla, hogy egy ilyen tudok Jö, arról beszélek, hogyha egyébként valaki megírja a zeneművet, akkor magának a zenekarnak egyébként az nem áll a jogában, hogy valami egész más játszon, tehát ebből a szempontból a kotta köti őket. Ebbe, ebben a formában szerintem ez nem igaz. Tehát azt nem tudjuk, hogy egy most... Klasszikus zenénél maradva mondjuk egy, egy, egy kottából nagyon sok mindenki lehet hozni a karmestertől, a, a, a zelekkal színvonalától, vagy akár az előadás helyszínvonalától szükségűen. Tehát a két, két Goldberg variációkat nem fogsz hallani soha az életben. Nagyon sok mindent teszünk, hogy ez nagyon Jó, hát akkor ez is azt bizonyítja, hogy nem kell különböző analógiákhoz fordulni. Én teljesen meg vagyok döbbenve, bár te ritkán követsz engem aktuálpolitikai dolgokban, mert ez ugye kizárja a te kutatási igazgatói pozíciód, de az, hogy vírushelyzetben, pandémia idején, amikor a szegény embert az ág is húzza, illetve nem ág is húzza, hanem ágak sokaság, akkor egyszerre csak az legyen a megoldás, hogy magát a kormányzat omnipotensnek, omnipotensnek feltüntetve egy olyan huszárvágással hoz döntést a vakcina beszerzésről, mint ahogy ez tegnap történt... Hát az elgondolkodtat engem a világ működése felől? Nem nem ez egyetlen. A, ez egyébként, igazából, az most azzal hogy én majd nem tudom, ki, fog, ki fogom kérni a ez, ez, ez közvetlenül érinti a mi mondani valónkat, a, ami arról szól, hogy, és itt tulajdonképpen kapcsolódhatok az előző is, hogy nem elég adott esetben a legjobb meggyőződés, meghozni egy döntést. Nagyon sok múlik az implementáció szempontjából a, a tekintetben, hogy mekkora a, a hiteled neked, mint államnak. Nem, nem is feltétlenül, mint kormánynak, hanem mint államnak. Mennyire bízik benned az állampolgár, hogy amikor te egy ilyen lépés, meghozol egy különleges helyzetben, akkor te jó eséllyel a, a, a megfelelő fontolást követően a, a közösség érdekét szemelő tartó Nekem most egy nagyon most megint egy analógiához fogok volni, bocsánatot kérek, de engem nagyon érdekel az, ami Izraelben történik, ami egy Magyarországhoz hasonlóan rendkívül megosztott feszültségekkel teli Ország, ezt nem kell nem és egészen máshogy áll a lakosság az ilyen típusú döntésekhez és a különleges helyzetnek a mindenféle kanyaraihoz, egészen egyszerűen azért, mert máshogy működik az állam, és más az állampolgárnak a bizalma az állami intézményekben, függetlenül attól, hogy mit gondol egyébként az adott kormányzatról. És azt szerintem arra mutat rá, hogy a, amiről itt szoktunk beszélni, ha a, a, az állampolgári bizalom, a társadalmi bizalom az sokkal több, mint valami ilyen, ilyen idealista elképzelés, ami jó lenne, ha lenne, de igazából nem számít, életet tudnak múlni olykor rajta, hogy mennyire bízunk meg az államban. Én, hogy ez most a szó jó értelmében vagy rossz értelmében valójában közömbös, nem rólam szól a történet az, hogy rám, hogy a hat, az természetesen jelentőséggel bír, de maga a tapasztalat az most az 2020 és 2021. januárja alapján, a 2020-at számolom, hogy... Én nem gondoltam volna, hogy az emberek ilyen mértékben befolyásolhatóak, és nem gondoltam volna, hogy az emberek ilyen mértékben alkalmazkodnak, és ez két különböző mondat. Van is közöttük összefüggés, és nincs is. Én ezt soha nem gondoltam volna. Engem ez, ez nagyon meglep. meglep. És Engem az, az, az, az, az lesz, is nagyon meglep. foglalkoztat, hogy az emberek, akik ilyen mértékben befolyásolhatóak, és ilyen mértékben alkalmazkodóak, vagy alkalmazkodnak, azokkal szemben azoknak, akiknek szavuk van, akik az ő alkalmazkodásokat és a hétköznapjaikat befolyásolják, hogy azok egyébként milyen felelősséggel és milyen szakmai tudással végzik a munkájukat, ebben a tekintetben szintén hát hihetetlenül nagy élmények értek, nem feltétlen pozitív értelemben, de az, hogy a világ ezt megmutatta nekem, az azért volt egészen fantasztikus élmény, mert hát ezt legfeljebb könyvekben és filmeken láthattam volna. Isten igazából nem jutottam még a végére, hazudnék, ha azt mondanám, hogy megemésztettem. Szerintem az egész különösségre jön. tevékenységeteket egy tízes skállán tízesre befolyásolja. Ez ugye azt mutatja, hogy elvileg ti is omnipotensek vagytok, hogy aztán mit tudtok elérni, az egy nagy kérdés. Persze. Hát pont erről beszéltem, azért nem akarom ismételni magam. Annyit tennék az hogy sem vagyunk a, a mutatásnak. Egyébként ez a helyzet szerintem abból a szempontból érdekes. -jó, jó, hogy mondod, ezt a márciusban kérdezett a 2020, ez a rövid 20. század, mintájára, Elő hogy 2020 volt, hogy akikről most beszélt és azoknak szerintem nagyőrzte, talán te is részben rájuk utána, az, az orvosok, ahogy tetszik, akkor a tudósok, a kérdők, azért ők is egy teljesen új típusú terepen kénytelnek érvényesen, tehát ne nem felejtsük el, hogy olyan embereknek kellett felnőni, milyen néhány hónaplálat teljesen új a feladathoz, egy és felelősséghez, akik abban szocializáltak 45-60 éven keresztül, hogy egy antidepresszás, egyetlen összetevőjének a módosításának az engedélyezése, az 10-15 évig tart. És ehhez képest most egy év alatt van, most már nem tudom a számolni, négy vagy öt engedélyezett vagy engedélyezéshez közeli vakcínány. Ez egy, ez egy ilyen féligtele, féligüres pohár történet, ezt ne felejtsük el. Tehát ilyen még nem történt a történelemben, hogy egyetlen év alatt uh, idáig eljussunk. Ami amellett, hogy hogy a szintenileg, arra mutat rá, hogy az elvárásokat nagyon gyorsan felzelkoznak a, a valósághoz, és most általában inkább arra koncentrálunk, hogy, hogy hogyan nem tudnak felülni ez a felülséghez, milyen egymásnak ellentmondó információk érkeznek hozzánk. Csak azt mondom, neked, mint orvosgyereknek, én is, mint orvosgyerek, hogy ezt ne felezz el, hogy ezeknek a, ez a bizonyos tudósoknak és orvosoknak is egy tökéletesen új terep, mint szakmailag, mint pedig morálisan. Se, Soha senki nem figyelt ennyire arra, hogy ezt mit csinálnak, akik egyébként 10-15 évig dolgoztak ismétlem, egyetlen összetevőnek a módosításának az engedélyeztési mindig. Nem tudom, hogy jó -e a példa, de hogyha téged vagy a te intézetedet a tudósokhoz hasonlítom, akkor én azt látom, hogy a politika mágneses ereje és a tudósok mágneses ereje, amikor egymással kapcsolatba kerül, akkor abban... De még egyszer mondom, ez egy leegyszerűsített értelmezés, személyes tapasztalat tévedhetek abban a politikának a mágneses ereje <coughs> erősebb a szakértők a tudósok uh -huh. mágneses erejénél. Uh -huh. És hát maradjunk abban, hogy anélkül értékítéletet mondanék, ez engem minimum elgondolkodtatott. Igen, csak kérdés, hogy milyen és a jót? Tehát, hogy ez a bármási ez milyen terepben nem a, nem a tudományos közösségnek az otthoni teretén, ez a, ez a politikának a hazai teret, Utálam a sportosolatokat, de, de ezt a meccset, ezt nem a tudománynak a, a hazai pályájájá A tudomány az általában felelősséggel ö, olyan kérdésekre, amiket most felteztek nekik naponta ezer számra, azt tudják mondani, hogy nem tudjuk, még nem tudjuk ellentmondásos adatok vannak, öt év múlva meg tudjuk mondani, és tovább ez nem a politikának a nyelve. Miközben most a nagy közönség előtt kell nekik a tudománynak a, a, az eredményeit és a kétségeit úgy interpretálniuk, hogy a, a, azzal az állampolgár bizalmat növeljék. Ez részint, igaz, Gábor, ez részint igaz, mert halmazát tekintve a politika a nagyobb halmaz, mint a tudományos élet, és miután a tudományos életben dolgozók is a nagyobb halmazban élnek, a nagyobb halmaznak a körülményei olyan mértékben tudnak rájuk hatni, ami az ő tudományos tevékenységüket nem biztos, de a megnyilvánulásaikat tízes skálán, ötös felet befolyásolja, és ez egy olyan diszkrepancia, amivel én az elmúlt időben találkoztam, és jelen pillanatban még nem tudok vele mit kezdeni. Ebben nincs, nincs is köszönjük. Én egy picit, lehet, hogy rossz lesz a hasonlat, és ezzel még gondolkodni kellene, én egy picit azt érzem mint amikor a nek a kapcsán ilyen könyvtárban élő szobatudósok belekerültek egy politikai diskurzusba, és ott kellett volna belakniuk egy olyan teret, ami teljesen idegen volt őri. És igen, gyakran, gyakran, gyakran túl gyorsan hozzásig voltak ember a világnak a kívánalmaihoz. Nem voltak alkalmasak arra, hogy ebben a térben dolgozzanak. Én látom nagyon... De vajpillanat ez egy óriási különbség, hogy nem voltak alkalmasak, mert szerintem, hogyha nem szólalnak meg, az nem azt jelenti, hogy nem alkalmasak, hanem egész egyszerűen azt mondják, hogy ők nem hagyják el azt a közeget, amiben élnek. Ha elhagyják ezt a közeget, és megnyilvánulnak egy másik közegben, az a kérdés, hogy ott meg tudják-e őrizni az autentikusságukat. Ez az, amiben én óriási csalódtam, mert ha egyébként ők mások tapasztalata okán úgy döntenek, hogy elnézést fia, négy szem közt igen, nagynyilvánosság nagy nyilvánosság előtt nem, és arra kérlek, hogy a négy szem közt elhangzottakat se vidd át a nagy nyilvánosságba. Azt ma jobban megérteném, mint bármikor, miközben sohasem volt még annyira igényem arra, hogy ilyen emberekkel beszélgessek, sok szemközt és sok fülközt, közt, de meg tudnám érteni, hogyha ezt egyébként a jellegi tapasztalat alapján visszautasítanák. De nem ezt érzem. Azt érzem, mm -hmm. hogy a politika, a maga, szövevényes világával behálózza őket, és kirántja őket egy olyan terepre, ahonnan, ha már visszabújnak oda, ahonnan jöttek, és ez szándékosan nem csigaháznak mondom, ez nem csigaház, ez az a világ, ahol egyébként ők élnek, akkor ők már ott olyan fertőzöttséggel élnek együtt, ami belőlük nagyon hosszú idő alatt múlik el, mint ruhából az ételszag. Elnézést a ha hasonlatért. Tisztelet a kivételnek! Igen, és a kivétel ugye az a láthatatlan, hiszen pont ezért nem látjuk, mert többemet mondanak, és nem akarnak felleszteni egy ilyen térben. Miközben nekik fel lehetne vetni, hogy. Nem, nem, nem Gábor, ez nincs itt kivétel. Az, aki egyébként hajlandó megszólalni, miközben velem együtt tiszteletben próbálja tartani az, hogy a fertőzöttekről ne essen szó, mert a fertőzött előző nap még az ő kollégája volt, és most is a kollégája tudományos értelemben, de abban az értelemben, ahogy a politika behálózta, most átmeneti. Intenzív osztályon van, vagy otthon gyógyul, és erre legyünk tekintettel, miközben azok az emberek, akik engem hallgatnak, engem néznek, ezeket az embereket hallgatják, ezeket az embereket nézik, nem tudnak különbséget tenni a megnyilvánulásai között, és én nem mondhatom meg, hogy melyik pillanatban van, igazuk és melyikben nem, mert nincs nálam a bölcsek követ, de ha nálam volna, akkor se hinnének nekem, mert ez olyan gyorsan váltakozik, hogy nincs olyan ember, aki ezt követni tudja, már csak az a kérdés, hogy fontos vagy fontos talán dolkról beszél. Ennek, de hát én azt feltételezem, hogy fontos dolgokról, így aztán tulajdonképpen a kétségbeesés különböző fázisai között vergődöm a tekintetben, hogy minek a függvénye az, hogy egy hajó nem fut zátonyra. Lényegében ugyanarról beszélünk, csak te két csoportról, én meg háromról beszélek. Értem, én, én ugye egy picit, picit ilyen alázattal a, a vagyok az élet abszurditás szemben, és ezért, ezért tartom ezt valamennyivel természetesebbnek, mint te. Miközben az, ez alapján előzött kétségbeszédseket teljesen megértem. Én továbbra is azt mondom, hogy itt két világ ütközik, nagyon jól mondod, hogy az egyik világ az, az, az, az ellenállás nélkül bekeverezé a másikat. A másik világnak, vagyis a, a szobatudósok világának a, a, a lakossága, az egyszerűen annak se volt tudatában, hogy itt két világról van szó, és nem arról, hogy ők majd elmennek a, a, a nyilv, nagy nyilvánosság erős, hogy ugyanaz a nyelven kell majd beszélniük mint ahogy megszokták. Jó, a azt kérdezem, hogy vajon amit te csinálsz, ami én egyébként nem nevezem őket tudósnak, mint ahogy téged se nevezlek annak, vajon mindaz lehet, a tudomány, amivel te előállsz, vagy a te intézeted előáll, avval nem lehet -e ugyanazt tenni, mint amit tettek ezekkel a tudósokkal pandémia idején? Minden, nem mindent meg lehet csinálni. A mi szeretünk, az más, hogy nem vagyunk szobatudósok, amit csinálunk az úgynevezett alkalmazott tudomány. Jó, ebben mondjuk pont nem a, a, a vakcina fejlesztésnál, de a lényeg az, hogy, hogy a mi munkánk az pont az, hogy a két világ között egyfajta közvetítői szerepet töltsük, mert pontosan azért, mert valamennyire azért tudunk valamit mind a két világnak a logikájáról, és nekünk azt kell nem nem, nem nem ki kell találnunk a, a, az új válaszokat mindenre, mert ezek a válaszok általában léteznek, hanem ezeket kompatibilisé kell tenni a politika világában. Nem megalkovásoknak az árán, meg kompromisszumoknak az árán, hanem keretezés árán, hogyan tudjuk megértetni a politikával azt, hogy az ő logikája szerint is az a helyes cselekvés, amit mi javasolunk. Én hogy most, most ugye kérdezettélem ezeket a dolgokat, mennyi négy hónappal az indulások után? Nyilvánvaló, hogy amikor. 50-es korában ugyanezeket kérdeztem, csak akkor éppen nem voltál kutatási igazgató. Hát ez egy jelentős különösség, most itt a, ugye az ötösztőnek a működéséről beszélgetünk részben. És én csak azt mondom, hogy, hogy, hogy térjünk majd vissza rá, nem tudom, ilyen öt év múlva, biztos, hogy lesz még, még keresztel, Jancsi, az eredményi tapasztalatok alapján. Meglátjuk, én nem, én nem, nem, nem akarom ezt elméletben eldönteni, én ebben mennyire ez Én azt látom, hogy más nem nagyon próbálta azt euh, tenni, amit mi. Ellenben nagyon sokféle kudarcos utat, számunkra értetetlen kudartos utat megpróbáltak már bejelni, és az eredménytelenség az nem is csoda. Hát csak maradjunk életben. Úgy legyen. Akkor találkozunk délután. Így van. Szia Gábor. Szervus. Önök Filipov Gábor hallottak. You set my heart on fire And you give to me your money But you know that I'm a liar And if I tell you sweet things And you own my heart desires. Your eyes are just like diamonds But you know that I'm a liar a liar I'm a liar I'm a liar A liar yeah. I say I'm faithful and I'll never love them know so grateful. Alas, I am a liar. Now, I can make you happy if only for a long moment. Delightfully interrupt you, but alas, I am a liar. A ah, lying is a virtue. Well, I can lift you higher. Well, I can never hurt you, but you can burn like fire. A lying is a virtue. Well, I can make you higher. Well, I can never Hurt you, I am a liar. Annyi minden összegyűlik, hogy lassan akár két időpontot is tudnék öntől kérni, hogy most ez a kérdés, hogy ön akarná-e annyit beszélgetni velem? Halló? Halló, halló. Mitől? Halló? Halló? Mit csinálok <coughs> rosszul, gyerekük? Na Halló? Hall, halló, halló, halló? Jó igen, reggelt, jó, jó. Jó reggelt. E, elnézést a technikai hibáért. E, technikai Sem. hiba nélkül nem is kell fejöncsi, a kell és annak mindig én vagyok az oka. Azt mondtam, amit ön nem hallott, hogy lassan összegyűrik annyi téma, hogy akár még egy alkalmat közbe tudnék iktatni. Most már csak az a kérdés, hogy önnek volna-e hozzá kedve. Ezt némileg keringőre való felkérés, de ebből a hétből már nincs hátra csak a mai nap, úgyhogy ez a hét már nem fog telni két navracsicsal, egyel. Uh, bele is kérdés, vál... kérdés, hogy a hallgatók, hallgatók. Hallgatók, a és, hallgatók, a nézők, a hallgatók és a nézők? A hallgatók és a nézők nem tiltakoznak eddig. Bocsánat, hát jó, de a két navracsics az lehet, hogy ez ilyen mérgezés, nem. Jó, hát az a kérdés, hogy a fiala jól méri -e fel a helyzetet a tekintetben, hogy tényleg szükség van-e Azokra az emberekre, akikre én a teljes minority szépekből készültem, de vannak dolgok, amelyek most előrébb tartanak nálam fontosságukat tekintve. Azt, kérde azt kérdezem Öntől, mint államférfiútól, aki nem volt miniszterelnök, de volt miniszter. Miniszterként volt a legnagyobb ereje? De. Igen, azt mondanám, igen, majdnem belementem egy ilyen definíciós vitából, vitába, hogy mit jelentett, hogy nem belőle, de ha csak így hétközep értelemben vettük, akkor igen. A, ugye ennél több ereje miniszterelnökként lehetne, a köztársasági elnöknek e Magyarországon korlátozott az ereje. Hát attól függ. Az erő a magyar politikában, nemcsak a magyar politikában, én azt láttam, tehát biztosként is nagyon nagy erőn volt, de biztosként gyakorlatilag nem rendelkeztem egyetlen euró fölött sem szabadon. Nem, nem is igazán biztos... pénzről van most szó, de hanem... De igen, de ebben az értelemben, az erőt az politikai erőt nagyon nagy mértékben ez adja, hogy tud-e pénzzel is hatással lenni bizonyos folyamatosan. Nem tagadom, hogy eljutottam volna oda, de gyakorlatilag az foglalkoztat engem, hogy melyik az a pillanata a politikának, amikor hogy a fiala, vagy bárki tudna róla. Egyszerre csak fölhív valakit, és azt mondja, hogy ő ezt eldönteni úgy, ahogy az összes többi kérdést az eddigi pályafutása során, most azonban ez egy kiváltságos, vagy megkülönböztetett pillanat, itt most nem lehet így dönteni, itt olyan szakmai tudásról van szó, amivel ő nem rendelkezik, mondja már meg a másik, hogy mit csináljon, hazamegy, elmondja a feleségének, hogy baromira ki van akadva, mert ő pont az ellenkezőjét akarta, és politikailag is úgy lenne hasznos, de az illető, akivel beszélt, szakmailag megmondta, hogy mi a tennivalója, és hogyha ő egyébként hallgat, tehát hogyha azt teszi, amit a belső hangja diktál, és nem politikusként, hanem mint aki ehhez a problémához viszonyul, akkor neki ennek a tudós embernek a szavát kell követnie, és nem a politikusét, és annélkül, hogy meghasonulna vagy meghasonulna követi ezt az utat. Elvileg megvolna ez az út Magyarországon is, az operatív törzsel, de az operatív törzsel az ember keveset tud, nem tudja pontosan, hogyan működik, és azt is tudja, hogy az operatív törzsben is a hangsúlyok permanensen változnak. Tehát, a kérdés nyilván nem elméleti, a pandémiával kapcsolatos, és azzal, hogy valaki, aki egy ország vezetésére alkalmas, mennyire alkalmas arra, hogy egy olyan szituációban, ami most van, szakmailag úgy legyen felvértezve, hogy a politikai ösztöneire úgy hallgasson, hogy közben ezeket a dolgokat tízeskálán kilencesre, nyolcasra, hetesre, de több mint hatosra befogadja, akkor is, ha neki nem tetszik. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Abszolút, ez egy nagyon nehéz helyzet szerintem Én ilyen helyzetben nem voltam. Én nekem a szakmailag a hogy mondjam, legkomplikáltabb helyzetek azért általában olyan, olyan kérdéseket kötöttek, amikhez a civil életemben így vagy úgy, de többé-kevésbé volt olyan mennyiségű és mélységű tapasztalatom, hogy a szakmai közösséggel tehát, hogy nem volt idegen a szakmai közönség számára sem, amit mondok, és számomra sem volt idegen, amit a szakmai közönség mond. Ha egy egészségügyi, egy operatív szörzset kellene elnökölnöm, ez egy teljesen más helyzet lenne, ez egy, ez egy nagyon nagy dilemma. Voltam részesen néhányzor ilyen megbeszéléseknek, ez mindig nagyon nehéz. De, hát igen, ez egy nehéz kérdés Amikor politikai felelősséget kell vállalni olyan döntésekért, olyan szakmai döntésekért, amelynél nem egészen... azért létezhet egy bizalmi viszony a tanácsadó és a, és a politikus között, de nem mindig van ilyen. És lehet, hogy nem is nagyon ismerik egymást emberileg a tanácsadó és a politikus, mert egy olyan rendkívüli helyzetről van szó, és akkor Tulajdonképpen vaktában kell elfogadni egy számára ismeretlen szakmai érvelés mentén valamilyen álláspontot, amit később ő neki kell a közvélemény előtt képviselni, és neki kell az egész karrierjével és életével vállalni érte a felelősséget, azaz esetben a választópolgárú tűhét, magasztalását és a többi esetben. Pontosan, mo pontosan azt mondja, amit gondolok, Exactly. Igen, igen, nagyon nehéz csinálva. Nagyon nehéz vélem. Én ezért is a hallgatóimnak azt mondani, hogy, hogy a, persze sokan szidják a politikát, de a politika azért más, mint, mint villamosmérnöknek lenni, vagy, vagy, vagy, vagy óvodapedagógusnak lenni, vagy Szintén nagyon tiszteletem értő szakmák, de egy politikus gyakorlatilag, és ha látom a cinikus mosolyokat, de tényleg így van, nincs. Gyakorlatilag, nézhet. Gyakorlatilag jó-jó, jó, jó, jó Gyakorlatilag minden nap a vásárra viszi a tőrét. Oké, de maradjunk azon a területen, ahol most vagyunk. Azt kérdezem öntől, hogy annak a felelőssége, ami ezeknek a döntések... Ja, nem, nem ezt akartam kérdezni. Azt, kérde... Azt akartam kérdezni öntől, túlságosan lekötött a nem tudom micsoda... Csak félreérthetően tudom kérdezni, de most ugyanolyan félreérthető. Tehát amire utalok, az most ugyanaz, mint amiről ön beszélt, cinikus mosolyok egyebek, de ön érteni fogja. Nekem, akinek ugyanaz a dolgom, mint a miniszterelnöknek, csak másféleképpen. Tehát a miniszterelnöknek azt kell éreznie, hogy az én szívem, ő érte dobog, azért dobog, minél kevesebben betegedjenek meg, minél kevesebben halljanak meg minél hamarabb túljussunk ezen a nyavajakorságon. Mégis bizonyos döntései és bizonyos folyamatok elnyerik a tetszésemet, más folyamatokkal kapcsolatban pedig vannak kételjeim. Hangsúlyozom, nem azt mondtam, hogy nem tetszenek, azt mondtam, vannak kételjeim. Hogy tudjam, vagy hogyan kéne nekem ezt kifejezésre juttatnom, hogy a szövetségesének tűnjek, a szó idézőjeles értelmében, Eljusson a szavam hozzá, ne az ellenzékiségemet, vagy a kritikus hangomat hallja, hanem azt, hogy én azt erősítem benne, amitől ő a legjobban fél, hogy politikai vereséget fog elszenvedni amiatt, mert átmenetileg nem politikai szempontokat tart szem előtt. Én pedig azt mondom, miniszterelnök úr, hajra. csak egy országban hogy mondjam, a részben attól függ, hogy egy országban mennyire megszokott a kritika, a, a, mondjam, a civilizált kritika, és mennyire, mennyire magas a bizalmi szint, aminek következtében elhiszik egy kritikáról, hogy a kritika az nem, az nem támadás, vagy nem megsemmisítési kísérlet akar lenni, hanem egész egyszerűen egy, egy, egy értelmes vita. Vannak országok, aminek a politikai kultúrájában ez teljesen teljesen dolog. Vannak országok, ahol pedig ez, ez teljesen hiányzik. És ez szerintem összefüggésben van azzal is, hogy egy politikai élet mennyire izgékony. A magyar politikai élet ma nagyon izgékony. Tehát ma bármilyen, ha, ha árnyali politikai megfogalmazást alkalmaz az ember, akkor arra azt mondják, hogy ez ilyen. Hogy is mondják? Egyrészt, másrészt, tehát ilyen langyos. Ha pedig sarkos kritikai megfogalmazást használ, akkor pedig azt mondják, hogy ez támadás, és el is simítják a, a kritikai elemeket, és azt mondják, hogy döntsd el, vagy igazott teljes egészében ehhez, vagy pedig, vagy pedig kilöpünk. És mindegy, mind a két oldalra igaz van szoktam beszélni szakmai kormányzásról, de nem abban az értelemben, ahogy mi most beszélgetünk. Amikor a miniszterelnök tudásáról beszélünk arról, hogy mindehhez is kell értenie, akkor vajon egy ilyen szituációban mi az, amit egy döntéshozónak meg kell értenie abból a helyzetből, amiben van, miközben annak a komponenseit legfeljebb összifogni tudja, de egyes elemeiben se tudja áttekinteni. hát még a szakmai részt. Ugye a szakértők általában nem felelősek a, az egész helyzetért, vagy ahogy az angol mondja ezt a Picture-t, tehát egy, egy szakértő elmondja, hogy ennek milyen járvány vonatkozása van, egy másik elmondja, hogy milyen kereskedelem, politikai, gazdaság, politikai költségvetési nem tudom. Ezek különböző szakértők Nincsen olyan szakértő, aki, aki mindezt így összefogná. A miniszterelnök, vagy hát aki a döntéshozatali helyzetben van, azok esetben a miniszterelnöknek kell. Mindenképpen mindezeket a szempontokat. És, menjünk és menjünk a még a egy pillanatra vissza. Mi a függvénye annak, hogy a, a miniszterelnök tudhassa Magyarországon? Hogy az a szakértő, akihez fordul, az nem rezelbe attól, mert meglátja a nagyhatalmú miniszterelnököt, aki egyébként a hétköznapok hétköznapján így és úgy van hatással az életére, és abban a konkrét szakmai kérdésben, amiben egyébként kikérik a véleményét, azt mondja, ami egyébként a véleménye, és egy pillanatig se bizonytalanodik el a hogy ez az ő szakmai pályafutására a családja életére és egyebekre hatással van. Magyarországon köztudott, hogy bárkitvel beszél szakmailag a miniszterelnök, akkor az ő kompetenciája abban a pillanatban megszűnik, vazalussá válik, önállótlanná válik, nem létezik, hogy a miniszterelnök mágneses ereje ne hasonl úgy rá, hogy az ő mágneses ereje átrendeződjön a miniszterelnök mágneses erejéhez képest, és onnantól kezdve tulajdonképpen csak valaki közre működik abban, hogy immáron a miniszterelnök több első személyben tudjon beszélni, és ne több első személyben. Én viszonylag ritkán vagyok ilyen szituációban, de az, hogy az emberre hat a közeg, azt tapasztalom. Most azt érzékelem, hogy maga a politika hogyan vonul be a tudományos élet hétköznapjaiba, de nem a Magyar Tudományos Akadémia átszervezése kapcsán, hanem abban, hogy mi leginkább hatékony egy olyan szituációban, amely nem csak Magyarországon, de nemzetközileg és az, Európa, az Európai Unióban sincs megoldva, és persze itt van egy fontos lecsatlakozás a Navracsis irányába, hogy egyébként az Európai Unióban miért nincs ennél szélesebb csapás, de kérdés, hogy erre ma még lesz-e idő. A... Igen, tehát ez az, a, ez az a kockázati pont, az egyik ilyen nagy kockázati pont, ami döntéseket akár tönkre is tehet, ha, ha egyrészt vagy ha nem jó szakértőt választanak ki, nem szakmailag, hanem ahogyan is fogalmaz lélekben irányodjuk, vagy a másik lehetőség, mert ez a közösségednek valóban, ahogyan is mondja, van egyrészt egy, lehet egy akarat elhajít, elhajító, vagy személyiséget alakító, hatása, és különösen lehet azt, hogy mondjuk már egy éve úgy azonos összetételben üléseznek mondjuk, nem tudom én, hetente, vagy minden reggel, vagy bármi, és egy idő után kialakul egy olyan közösségi szellem, ami szintén, ami szintén elhajlíthatja egy kicsit a, a, a személyiséget, vagy az esetben a véleményt. Az ember azért ösztönösen, az emberek jelentős része, ösztönösen, ha egy közösségben van, akkor konszenzusra törekszik, és ahhoz nagyon-nagyon meggyőződéses, és szilárdítő embernek kell lenni, és általában egy részüket, hogy összeférhetetlennek is szokták bélyegezni, akik iszonyatosan következetesen ravaszkodnak mindig minden pontban a saját korábbi álláspontjukhoz. Nem persze, a lehetőségét, hogy ez esetleg e, akár téves is lehet. Tehát ez, ez, ez mindig benne van, de hát az emberi együttműködésekben ilyen kockázati pontok mindig benne vannak. A lényeg az, hogy a döntéshozónak, adott esetben a miniszterelnöknek, a azért is vállalt, a másik ember tévedéseiért is vállalnia kell a felelősséget. Ugye mi sokat beszéltünk a hatalom megosztás elvéről, amiben ön konkrétan más gondolt, mint Magyarország kormányának tagjai. Tudomásul vette, hogy a többiek másféleképpen gondolkodnak és másféleképpen viselkednek, vagy ugyanúgy gondolkodnak, de másféleképpen viselkednek, de ettől ön nem tette függővé, a saját maga viselkedését. Mondván, hogy nem lehet úgy beavatkozni egy ágazat életébe, hogy az egyébként ne legyen rá hatása, nem lehet véleményt mondani úgy, hogy azt ne hallja meg annak az ágazatnak a szereplője, és ne lehessen azt mondani, hogy hát ez csak apasszal mondtam, ennek nincs jelentősége. Ön elmondta, hogy az Alkotmánybíróság elnökét épp úgy nem kritizálja, mint hogy a köztársasági elnököt sem. Ebből a szempontból, de nem a hatalom megosztás elve alapján, hanem az alapján, hogy mi minden tartozik a kormány alá. Hogyha egyébként a kormány első embere valamilyen intézménynek a munkájával kapcsolatban, egy rádió nyilatkozatban, egy televízió nyilatkozatban azt mondja, hogy nekik minél hamarabb kéne dönteniük valami felől, Magyarországon megvan az a gyanú, hangsúlyozom gyanú, hogy ez annak a szervezetnek a tevékenységét érdemben befolyásolja, és ott a fő tojás hamarabb készül el, mint máskor, holott tudjuk, hogy a fő tojásnak egyébként adott ideje van, és azon a miniszterelnök sem változtathat. Um, ez mennyire egy kényes egyensúly? Olyan értelemben kényes egyensúly, hogy mindig változó, azért mindig változó erőviszonyok vannak. Tehát a politikában szerintem csak dinamikus egyensúlyok vannak, statikus egyensúly, még az intézmények között sincs. Ugye látható, hogy azonos alkotmányjogi pozíció mellett például egy miniszterelnök lehet egészen, azt fogalmazunk, hogy egy kollektivista, azaz inkább a kormány, Egészének képviselője, és lehet nagyon erősen individualista. És ez igaz minden, minden intézményre. Amilyen a, a jön mondjuk egy karizmatikus köztársasági elnök, vagy van egy karizmatikus köztársasági elnök, aki próbálja tágítgatni a politikai szeretés határait, minden nap beszédet mond a televízióban, nem tudom, minden az megint más egyensúlyi helyzetet alakít ki elnök, kormány, parlament és többi között. Ennyiben kényes, hogy ez bármikor borulhat, hiszen folyamatosan mozog ez az egyensúlyi pozíció. Igen, de én egy folyamatot érzékeltetek az ön számára különböző pillanataiban, remélem, hogy viszonylag pontosan tudom kifejezni magam. Egyszer azt mondja, ugye a helyzet a következő. Ugye ez a Kornai János féle történet, de még a szocializmusból, ami ugye a hiány van összefüggésben, hogy az egész életet befolyásolja az, hogyha valamire szükség van, de nincs berül elég. Kindulási pontként elfogadható? Igen. Ez a vakcina. Igen. Az, hogy ez egyébként nem csak a mi életünket befolyásolja, hanem az Európai Uniót is, ez egy leágazás Navracis Tibor irányába. Egy másik leágazás ugyanerről az útról, szintén a Navracis irányába, hogy vajon e tekintetben az Unió valamit elmulasztott, mi mulasztottunk el, vagy ilyen az élet, vagy hogy magában az unión belül is ö, eltérő gyakorlatok vannak, egyszer csak az ember azt veszi észre, először is Hja, hogy van valaminek protokolja, de már akkor hallja, hogy van valaminek protokolja, amikor kiderül, hogy az a protokoll nem működik, és új protokollok bevezetéséről tárgyalnak. Ugye az ember az élete folyamán azoknak a protokolloknak a létezésével van tisztában, amelyek az ő hétköznapi életét befolyásolják. Az, hogy egy engedélyezésnek milyen a protokolja, azt nyilvánvaló, hogy a gyógyszerészek tudják, és a kutatók, avval nekem miért kéne tisztában lennem. De én akkor leszek ezzel tisztában, amikor egyébként Éppen változtatnak rajta, tehát megismerkedek egy protokollal X-lex állapotában, amikor éppen arról beszélnek, hogy azon hogyan lehet valakinek túltennie magát, ha egyáltalán ezt a szöveget valaki követni tudja, bár egyelőre szerintem értelmesen beszélek. És akkor eljön az a szituáció, hogy egyszer csak valaki miközben kritizálja a nemzetközi helyzetet, hiszen a nemzetközi helyzet nélkül ő nem kerülhetett volna abban a helyzetben, hogy neki olyan döntéseket kelljen hoznia, amilyen döntések korábban föl sem merültek. Először azt mondja egy bizonyos szervezetnek, hogy az hozzon valamilyen döntést mi hamarabb, mert egyébként ha meghozzák a döntést, akkor egy olyan frontról lehet behozni gyógyszert, Amilyen frontról egyébként az Európai Unió jelleg nem szerez be gyógyszert. Ez ugye részint a kínai, részint az orosz gyógyszer, amely kínai, illetve orosz jelleg. az EMA által nincsen engedélyezve, az egyik be se adta az engedélyezést, a másik lehet, hogy már beadta, de még nincsen engedélye. Eddig nálunk alapvetően olyan gyógyszereket lehetett kapni, és vakcinákat, amelyeket az EMA engedélyezett. Lehetséges, hogy ezzel párhuzamosan volt egy magyar engedélyeztetési folyamat is, de a kettő lefette egymást. Most ott tartunk, hogy az EMA kimarad, és azt mondják, hogy az itteni gyógyszerészeti hatóság a népegészségügyi intézetel és különböző olyan szervezetekkel, amelyeknek a nevét az ember korábban soha a büdös életben nem hallotta, és olyan bonyolultak, mint amilyen minisztériumnak az élén ön volt, és nem muszáj az embereknek megjegyeznie egyszer csak azt hallja, hogy ezeknek az intézetnek a felelőssége lesz az, hogy egyébként az európai protokolltól függetlenül behozzák ezeket a gyógyszereket, majd, mikor már éppen kezdi ezt megérteni, pedig hát ez se könnyű, akkor egyszerre csak azt hallja a sajtóból, de ha tetszik, akkor olvassa a magyar közlönyben, mert hogy én ezek közé tartozom, hogy immáron ezeket a hatóságokat is kihagyja a döntéshozó, és egy olyan protokolt hoz létre, amely protokolt egyik pillanatról a másikra ő hozta össze a 19 /2021. január 28-ai kormányrendeletében a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488 2020. november 11 i kormányrendelet módosításával, és itt valószínűleg az emberek zöme elveszti a fonalat. Pedig csak arról van szó, hogy egy rendkívüli, a, a politikai rendszerek nem rendkívüli helyzetete vannak tervezők. Vannak, vannak ö, olyan hogy mondjam, kiá, leágazásai, amelyek lehetővé teszik azt, hogy jogszerűen kezeljen egy hatalom rendkívüli helyzeteket is, de, de azt ráhagyja az aktuális döntéshozókra, a rendkívüli helyzetben döntéseket hozókra, hogy, hogy hogyan látják a legjobban kezelhetőnek az adott helyzetet. Szerintem ez történik. Tehát ez, ami az ami Európai Unió, ez különösen igaz. Tehát az Európai Unió egy a -e második világháború utáni időszakban felépített olyan együttműködés, amikor általános meggyőződés. Én ezt értem, volt, az, hogy de ezt? azt kérdezem öntől, hogy mi az a helyzet, amikor van A szabvány és van B szabvány, én pedig a, a rendkívüli helyzetet. Oké, okay. én ezt értem, de az szabvány... A és a B szabványból én csinálok egy C szabványt, és azt mondja nekem a miniszterelnök, illetőleg az a kormányrendelet, hogy én bízzak meg ebben. Miközben... Igen. Igen. Igen. Ezt mondja. Így van. Így van. Azért, mert, mert bízunk meg abban, hogy a magyar kormánynak is az az érdeke, hogy minél hamarabb, minél kevesebb kockázattal és minél gyorsabban kikerüljön az ország ebből a helyzetben. De ez, a... ez, ez, ez egy feltételezés, de ezt nem tudja empirikusan igazolni. Tehát most ő ön mondhatja azt, hogy ön már pedig nem bízik a kormányba és kéri be azokat a hatásmiselati adatokat, mert nem tudom micsodákat. Tehát, ha csak nincs valami egészen speciális tudása, akkor nem fogja tudni elbírálni, nem marad más ilyenkor, a hogy bízunk a ható. Önnek ebben tökéletesen igaza van, de szándékosan fogalmaztam, én már-már már politikusi magasságokba süllyedtem, ha tetszik, hiszen nem azt mondtam, hogy ellenvéleményem van, azt mondtam, két vannak. Igen, hát az de az ember a bizalom mellett is lehetnek két eljeim. Természetesen. De a bizalom az mégis az, hogy úgy dönt, hogy ám már két vannak, de bízom benne, hogy igaz hát kérdezem azt meg, hogy milyen az a szituáció, amikor az egyébként az egyik engedélyező szervezet felkér magyar tudósokat annak érdekében, hogy valamit vizsgáljanak meg, titoktartási szerződést irat alá velük, így aztán az illetők akár egyetértettek azzal az anyaggal, akár nem, utána nem tudnak nyilatkozni. Van némi kétség a tekintetben, hogy őt egyébként milyen véleménnyel voltak arról a dologról, de hisz azról nem tudhatok, hiszen titoktartási szerződést írtak alá, majd egyszer csak az, amivel kapcsolatban kétségük volt, azt kiveszik ennek az intézetnek a hatásköréből, és hoznak egy olyan szabályozást, amelyben protokollokat vegyítenek, és immáról nincs itthoni engedélyező hatóság, hanem egy nemzetközi gyakorlatra való utalás van, olyan formában, ami egyébként sehol a világon máshol nincs, attól persze még működhet, amelyben egyebek között valaminek a megbízhatóságát, attól teszik Üggővé, hogy azt a gyógyszert legalább egymillió személynél már alkalmazták. Hogy ez egy szempont vagy nem szempont, nem tudom eldönteni, kételjeim vannak. Én csak azt érzékelem, hogy, a, hogy maga a döntés először ott volt egy szakértőnél, aztán ott volt egy másik szakértőnél, aztán ott volt egy harmadik szakértőnél, már azt követően, hogy a nemzetközi szakértőtől elvonták a bizalmat, majd egyszer csak azt mondták, hogy én nem tudok ezzel a folyamattal mit kezdeni, mert túlságosan lassú és túlságosan ellentmondásos. Én leszek az, aki eldöntöm, hogy ki a szakértő, ezt nemzetközi gyakorlatból mozaik szerűen állítom össze, és azt mondom a népnek, bizzatok bennem, miközben előtte úgy alakult ez az eredmény, hogy mindenkitől el, elvitattam a bizalmat, és utána azt mondtam, nem azt mondtam, hogy én vagyok az okos, hanem azt mondtam, hogy magamra maradtam, bizzatok bennem. Nem, nem tudom megmondani, tehát most értem, nem tudom megmondani Egy olyan válsághelyzet van egész Európában, ahol munkahelyek ezrei, euró, milliárdok fügnek attól, hogy ki hamar keveredik ki ebből az egészből. Arra nem is beszélve, hogy a választó polgárok bizalma hangul, uh -huh. és a többi. Uh -huh. Ebből adódóan minden kormány mindeznek megpróbál, hogy minél hamarabb túl a válságot. Itt nem ez az ember, valóban lehet, ilyen eljárások, meg olyan eljárások, a rendkívüli helyzetben mindig vannak olyan eljárások, amikor az ember háborúk, nem? De hát attól, hogy ne, nem tudok rá válaszolni, nem voltam a még ilyen helyzetben. Én most gyakorlom. A kormány sem volt még ilyen Értem. helyzetben. Értem. És ők ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. Próbálkoznak. Így, úgy, megpróbáljuk megoldani a helyzetet, minél jobban. Az emberek akkor válaszok, és mondja, hogy ő ebben nem bízik, kik nem tudom élni. Ópusztaszervet, belüti a sátrát, és bízik az benne. Az is Magyarországon hogy benne, van. Hogy... De, igen, de azt mondom, hogy bízik benne, hogy elmegy a bár, a, az egyik járvány, és ő neki semmi köze nem lesz a kormányjal, egy másik része pedig azt mondja, hogy hát akkor megbízunk, aztán megkapjuk, hogy bízik benne, hogy ez egy jó jókodás. Nem tudok ennél többet hozzátenni. az Azt kérdezem ez... öntől, tanácsot kérek öntől. Én, akinek van egy protokollom a saját riporteri tevékenységemmel kapcsolatban, eddig követhető vagyok? Igen. Ebben a rendkívüli helyzetben a saját protokollomat is fel kéne függesztenem? Hát ha önnek az ön szakmájára vonatkozó rendkívüli helyzete van, tehát mondjuk most kapna egy telefon hirtelen, hogy nem. Joe Biden lent, lent nem várja nem. az aulában. Nem, nem, nem, nem, Azzal kapcsolatban, nem. Adna, de, de, de, Bocsánat, már, elnézést. Hogy mert hogy ön most csinálhat egy interjút, akkor valószínűleg köszügyetleni azt a protokollját, hogy ön pénteken, pénteket, 88 pént, 28-ig a csinál interjút, mert Joe Biden most áll rendelkezésre, azért ez egy, ez egy rendkívüli helyzet, egy rendkívüli helyzet van, a protokollokat felszokták Nem, nem ugyanarról beszélgetünk, arról beszélgetünk, hogy, vagy arról próbálok beszélni, hogy egyébként nekem van egy protokollom a hétköznapokban, ahogy emberekkel beszélgettek a amiben például benne van a bizalom. Nem arról van szó, hogy valaki elszólít engem egy másik feladatra, hanem arra, hogy azt mondja nekem, hogy átmenetileg függeszt föl azokat a kételjeidet, amelyeket egyébként megfogalmaztál, és majd megmondom neked, hogy mikor kapcsolt vissza, miközben ez egyébként fizikailag lehetetlen. Ugye ez elvileg számomra akkor következetes, ha egyébként engem ennek a folyamatnak minden elemébe közben beavattak, és ebben a folyamatban nekem volt módom tapasztalni a működést vagy a nem működést. De amikor engem ebbe a folyamatba folyamatosan nem avattak be, és a végén egyszerre csak megjelenik egy elem, amely bennem nagyobb kételyeket okoz, mint bármi korábban, a kérdés az, jót teszek-e azzal, hogyha én ezt nevesítem, vagy pedig ez egy olyan rendkívüli helyzet, amiben tulajdonképpen egyszerűbb, ha nem foglalkozom ezzel a témával, hiszen bármit teszek, előbb-utóbb a saját protokollom következtében valami olyasmit fogok tenni, ami ezt a folyamatot akadályozni fogja, lassítja, gátolja, megállítja. Én a második választat hogy vagy választ lehetőségre, Ugyanakkor hozzáteszem, hogy persze ez így jól hangzik elméletileg, de az, az a mikrofon, amiben ön most beszél, annak a gyártási folyamatában őt belvatták? Látta minden egyes mozdanatát? De az az, hát, de az az életemre nincs úgy közvetlen hatással, mint ez a pandémia. Hát, jó, és akkor mondjuk az az autó, amiben beül és vezeti annak a gyártásában, ami az életére közvetlen hatással lehet. Abba belvatták? Hát azt én rendszeresen visszajújjuk a az, az, az, az a polbát, amit este jó ízűen elfogyaszt. azt látta, amikor készült, és nincs benne semmilyen mérgező anyag? Megvízik ezekben a dolgokban, nem? Hát ön... Tényleg közvetlen közvetlen hatással. Eléggé ma. jól ismer, ahhoz, hogy tudja, hogy az én bizalmatlanságom, az meghaladja a nemzetközi átlagot. Itt tulajdonképpen arról beszélek, hogy az ember egész egyszerre, tényleg, tényleg ópusztaszerről van szó. Tényleg arról van szó, hogy az ember egy, egyébként e, hogyan viszonyul ezekhez a hétköznapi dolgokhoz, amelyek most nem hétköznapi módon működnek. Tudni, ugye ebben a rendkívüli helyzetben nem csak arról van szó, hogy én nekem annak megfelelően kéne viselkednem, amit ön mond, hanem menet közben azt is tudomású kell, kellett vennem múltidőben, ha most az a multidőben, hogy engem nem avatnak be különböző dolgokba, abból adódóan, mert úgy gondolják, hogy ez így tesz jót, az országnak nem engedélyeznek embereket megszólalni. Ennek következtében vagy a perifériáról kell megszólítani embereket, vagy olyanokat, akik nincsenek benne abban a körben, akik egyébként a döntéshozók körül vannak, tehát effektíve más környezetből valók, mindjárt rájuk lehet sütni valami bélyeget, és az ember aztán csak egy olyan bonyolult mondat végén találja magát, hogy csak reménykedik abban, hogy értik azt, amit mond. Tehát, hogy a végén, amikor azt mondják, hogy adj nekem bizalmat, akkor azt mondom, hogy bizalmat adok, mert eddig is bizalmat kaptam tőle, de amikor bizalmat kérnek egy folyamat végén, vagy ki tudja, melyik eleménél tőlem, miközben menet közben se voltak bizalommal irántam, ott valami olyasmit várnak el tőlem, amire képes vagyok, de ott meg kell, hogy haladjam önmagam. Igen, de jó, itt van két lehetőség. Az egyik, hogy Magyarországon ilyen a bizalmi szint. Tehát ez a másik pedig, hogy viszont mindenki megszólalna ebbe az ügyben, Tehát nincs ma olyan ország, ahol teljesen szabadon mindenki vélemény nyilváníthat. A vírustagadóktól kezdve a nem tudom én, milyen különböző oltások, párcogóig és téleskedő És nincs szabadon. átmenet? De van átmenet, de van átmenet, de ki hova be. Ez nagyon nagy mértékben függ hogy egy országnak milyenek a kulturális hagyományai, milyen igényei vannak. Magyarországon már egészen kicsi és kevésbé intenzív vitánál kialakul az, hogy teljes káosz van, csináljon már valaki rendet. Nem? Persze. általában van. Abszolút. Há most képzeljél, el, hogy mi lenne itt, amikor, amikor most egy széleskörű társadalmi vita indulna hogy melyik oltóanyag jobb. Az összes lobby beindulna. Itt azért, itt azért súlyos pénzek vannak. És azok, akik megszólalnak, nem biztos, hogy csak a saját szempontjaikat hirdetnék, hanem lehet, hogy egy egy, mondjuk gyógyszergyának a szempontja, vagy szexának a szempontjait, vagy nem tudom. Tehát én nem azt mondom, hogy ne legyen vita erről, csak hogy ez nem olyan, nem olyan rendkívüli, hogy egy rendkívüli helyzetben nincsen olyan széleskörű vita a dologról, és igyekeznek minél inkább szűkíteni a nyilvánosságot. Nem vitatkozom önnel. Én annyit szerettem volna, lehet, hogy bonyolultan, lehet, hogy kevésbé bonyolultan, ez nem az én dolgom eldönt, eldönteni, elmondani vagy megbeszélni önnel, hogy az az alapállapot, amelyben ez a pandémia bekövetkezett, és amely Magyarországot megtalálta, az, egy, az ön szavaival élve egy olyan bizalmi válságos periódusban történt, amely ennek a kezelését inkább gátolta, mint segítette, és emiatt nagyon szomorú vagyok, miközben ennek semmekora jelentősége nincs a pandémiához képest, de ha nem a pandémiát tekintem, csak kizárólag, ha van a vonzás körzetét, akkor ennek óriási jelentősége van. Ez így van, ez így van, de ez, de ez egy ilyen helyzet most. Igen, és ez még, egy, még másfél hónapig minimum így fog folyni, és egyre feszélytebbet lesznek az idegek, és igen. Ez egy nehéz társadalmi helyzet. És utólag se lehet az ember beavatni abba, amiben akkor nem avatták be, amikor egyébként kérdést tett fel, volna fel ezzel kapcsolatban. Hát kérdést már nem fog tudni feltenni, de utólag lehetőbb eleszünk avatva, hogy milyen dilemmák voltak és milyen problémák voltak. Én, Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan rendkívüli helyzet, vagy ez egy olyan rendkívüli helyzet, ahol többet lehetett volna ennél megosztani velem, de nem azt mondom, hogy bérem a csal hiszen e tekintetben ő nem egy kormányforrás, már ami a pandémiát illeti, de az, hogy erről lehetett egy olyan politikussal beszélni, aki egy gyakorló politikus és nem a múzeumban van, azt nagyon szépen megköszönöm önnek. Én köszönöm szépen. Bizontalás! Kellemesség a Lehet, hogy bonyolultabb voltam a keleténél. Nem gondolnám azt, hogy nem voltam érthető. Ha bármi nem volt érthető, utólag nem fogom tudni önöknek elmagyarázni. Mert nincs itt velem Filipov Gábor, vagy nincs itt Navracsis Tibor, de itt vagyunk együtt. Önök tehát elmondhatják azt, amit valaki üzenetben küldött el, de ezzel nem tudok mit kezdeni. Tudomásra veszem, hogy valaki kiesett a műsor folyamából, mert bonyolultnak találta vagy érthetetlennek. Én most azokat kérdezem, akik benne maradtak, hogy mind abból, ami ma elhangzott és látszódott, abból mit vettek ki, ami egyáltalán nem független a tegnapi, a tegnap előtti naptól, a múlt évtől, ami épp úgy volt csak egy másik közegben. 061 9 111 168-os. Akik e-mailt írtak, messenger üzenettel voltak, Facebook üzenettel, azok most telefonáljanak. Most legyenek okosak. Azzal, hogy menet közben dolgokat írkálnak, azzal én nem tudok mit kezdeni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ez eléggé felháborít ez az, az egész ez ezután érvényes teszi az a mondás, ugye, hogy kérdezzen meg orvossági gyógyszerét, és egy bármely gyógyszerről akkor kimondhatja a kormány, hogy őt tájékoztatja. Igen, el, ne felejts hogy azt hangzik el, hogy rendkívüli helyzet van, ez igaz. Tehát, ez, ez, ez, ez ilyenkor nem érvényes egy gyógyszerre, bocsánat, hogy Elnézést, ön ezt mondja, én ezt tudomásul veszem, hogy ezt más is hát így, az így azért... lát, ki fog derülni, ha fognak telefonálni. Én egyetértek. A egyet, ér... magnusta biztos így látja. Ön nem a szakma. Ön egy ember. Hát, igen, öt évig tanultam. Én ezt értem, de azt értsem meg, hogy ön nekem egy nagyon fontos hallgatóm, nézőm, de ön egy ember, hogy én is egy ember vagyok. Tehát az, hogy ön nagyon, de az, hogy nagyon fel van háborodva, attól hirtelen ön nem lesz többen, ahogy én se leszek többen attól, hogyha nagyon fel vagyok háborodva. Értem, amit mond. Erről beszéltem. Erre azt mondta Navracsis Tibor, rendkívüli helyzet van. Erre én azt mondtam, hogy nem fogom megismételni az interjút. 061 9 168 Most légy okos-domokos. Most. Nem Facebook beírás, nem e-mail. Telefon. 061 9 168 Figyelek. És ebben benne van a tegnapi Dudaernővel folytatott beszélgetés. Benne van az előző Falus Andrással folytatott beszélgetés. Az azt meg előző Falus való beszélgetés. És mindaz, az, amit önök egyébként máshol látnak, hallanak, olvasnak. A hallgatásukat semminek nem tudom betudni, se egyetértésnek, se másnak, érdektelenségnek sem. Megtanultam, vannak olyan szituációk, ahol hallgatnak az emberek, és ez teljesen Érthető, erre csak azt tudom mondani, hogy ezekben a pillanatokban a a szóból ért. Ha van szó, értem, ha hallgatás van, azt is értem, de akkor viszont én is el fogok hallgatni, mert nem járattam a számot feleslegesen. 061-9-111-168 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Eddig azt hittem, hogy a bizalmatlanságom a nagyobb, de most szerintem a félelmem, hogy bármit meg lehet ezek után a rendkívüli helyzetre való tekintettel tenni velünk. Mennyiben más a politikusok viselkedése a rendkívüli helyzetben, mint az orvosok, ilyenkor intenzív osztályon van, és az ígény a világán semmit nem tud tenni, mert fekszik egy ágyonoszt jó napot? Hát nehéz kérdés. Válaszoljon. Nem, nem tudok erre válaszolni. Pedig, pedig én ajánlottam volna egyet önnek, de nyilvánvalóan, hogy én nem azért ülök itt, hogy magammal beszélgessek. Erre ugye azt lehetett volna mondani, igaza van, fialaur, úr, de a politikus nem orvos. 0619111168. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm fiala úr! Az előbbi hasonlatára, hogy mit tegyen az orvos, amikor ott van az ember az intenzíve. Nem, azt szeretném nem, mondani. Nem, nem ezt kérdeztem, a kérdés nem ez az orvos tudja, hogy mit tegyen, az orvos azért orvos. Az volt a kérdés, hogyha az ember kiszolgáltatott helyzetben van, és immáról nem csak az orvos van ott az ágyánál, hanem a politikus, akkor egyébként a politikusnak megadja mindezokat, a jogosítványokat egy ilyen helyzetben, amit egyébként önkéntelenül és kénytel odaadni az orvosnak. Nem az a példa, amit ön mond, hanem ez. Jó, értettem, akkor, akkor rosszul ö, fogalmaztam meg a kérdést. Én ebben a helyzetben azt gondolom, hogy a szakmának mindent meg kellene tenni, és mindent úgy, hogy ne ártson. Ez a legfontosabb. Én ezt dolog. értem, de ne arra, hogy én jön, én ebben a formában gondolok, ennek a nincs a... értelme. Konkrétumokat kell tudniuk mondani. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Én úgy gondolom, hogy szeretném magamnak beadatni az oltást, de nem értem, hogy miért tesz meg a politika most már tényleg mindent, hogy elbízom, hogy szóval Az a hasonlat, amit Navracis Csibor mondott, hogy az autóba is megbízom, az autóra is kiadja valaki ezt az engedélyt, bevizgálták. bevizsgálták. Szóval nekem azt mondanák, hogy ez az autó biztonságos, de a kutya nem vizsgálta, mert végztelezett van, a földsvarradók a fára, akkor azért bajom. Ezt, ezt így nem tudom észre látni és ez borzasztó. Mennyire? A, hát, hát, ma, de eddig én tényleg így mondjuk 10. tízes skálán azt mondtam, hogy nekem bármilyen vakcinát, amire azt mondják, hogy biztonságos beadatok, ez most maximum az ötösre jó csökkent. És hát ez egy többet, mert szerintem ez az egyetlen kapatkozó most. És én nem értem a logikát. Szóval, hogy, hogy, hogy, hogy valaki ezt így végig gondolt, és azt gondolta, hogy vagy egy végtelen cinizmus, hogy ezt is le lehet az emberek dolgkán, vagy egyinek ügyének. Nem, ezt nem feltételezem. Akkor mi? Hát ez, hát a logika jel... ez a logika, logika jeleg az, amely egyetlen logika, amelynek a mentén ezt az országot minél hamarabb be lehet oltani. A kérdés az, amit te felveszel, felvetsz, hogy milyen áron, erre nem tudok válaszolni, hiszen azok a protokollok, amelyek egyébként ma Európában vannak, azok ezt nem teszik lehetővé. Itt most van egy protokoll vegyítés, protokollokat protokollokkal egészítenek ki, ami tehát azt jelenti, hogy egy önálló protokoll jön létre, amelynek a protokoll kialakítása és a puding próbája egy időben zajlik. Szerintem van normális az, amit Uda professzor is kutat, hogy az ember a van egy következő lépfőfok, hogy mi megbízunk hazai szakemberekbe, egyébként szerintem jogosan, hogy adja az agyit. És eddig a kormányzati szakasz kommunikálta Müllet Cecilliástól, miniszterelököstől, Gujás Gergelyestől, hogy olyan gyógyszer nem kerül forgalomba, amit az Ogyin nem engedély. Erre erre, erre, erre erre jön egy olyan, hogy. Hogy már ők sem kellenek hozzá. Igen. Ja, de ki Akkor Jó, de akkor kielgedézni. Ebben az van benne, hogy ha a világban van bármilyen gyógyszer, amit egyébként egymillió embernek már beadtak, akkor abban megbízik a magyar kormány. Felolvashatom a teljes szöveget, itt van, de. Nem, ezt, ezt értem, de ez azt jelenti, hogy semmilyen magyar hatóságnak nem kell jóváhagyni. Ez azt? A magyarul a magyar kormány az, aki szóval, hogy Szóval, hogy, hogyha e, e, hogy a magyar kormány azt mondhatja, hogy ki mondja valaki, hogy ki az egy áz... Okay. Azt benne, benne de... az kell, hogy neked mondjam, hogy maga a kormány, és ez egy Kálmán Lászlónak is Nádasdi való szöveg. Az a szó amit ami itt létrejött, abban benne van a megoldás. Biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátás. Szerintem biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátás ma Magyarországon nincs. Van veszélyhelyzeti gyógyszerellátás, a biztonságos az a szó, ami itt a kulcs. Hát én, hát ők azt mondom, gondolják, ez hogy ez, ez biztonságos, neked pedig ezt el kell, hogy higgyed, ha nem hiszed el, én nem fogok baloldali elhajlást látni benned, ma van politikai akarat a tekintetben, hogyha te egyébként ennek nem felelsz meg, vagy kétked, kétkedsz benne, akkor a politikai állásfoglalást fontosabbnak hát, tartod, mint sem, hogy életben maradj. Az egészségemről, az életemről van szó. Ezt a is is politizálni ebben sőt, avval kezdtem, hogy én nagyon szeretném értem. kapni egy nagy mind, mind, Értem, Egy kérdésem maradt összesen, hogy nagyon náthás vagy? Most maradj, igen. <gül> 061-9 168 Jó reggat! Jó reggat. Györeg, a fél a és azzal mit tudunk kezdeni, hogyha a Szlávics János azt mondja, hogy a halálnál minden jó. Semmit, ne öregudjon, most tényleg nem megbántva önt, hülyeségekkel nem foglalkozom. Nem hülyékkel, hülyeségekkel. Tehát ez itt most nem a bors és a blik szintje. Nincs semmi gond a borssal és a blikkel, ez most itt nem az. Tehát az, hogy ki milyen csacskaságokat mond, Ez itt most nem a tücsök békarovat. Bár sokat tenne a hallgatottságnak és a nézettségnek. 061911168. A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló dörödöm-dörödöm a következő rendelkezés lép. A Gyógyszerészeti államigazgatási szerv különös méltánylást érdeklő betegellátis érdekből a koronavírus feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében az állami egészségügyi tartalék kezelését felelős szerv kérelmére engedélyezi, az EGT megállapodásban részes államban Nagy-Britannia és Egyesült Királyságban vagy legalább három köztük legalább egy Európai Uniós vagy Európai Uniós tag államban A betegek számára hozzáférhetővé tet, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát a betegek számára történő hozzáférhetővé tételét, illetve alkalmazását. Az első bekezdés alapján abban az esetben kerülhet sor az engedély kiadására, ha a gyógyszert legalább legalább millió személyén már alkalmazták ez a teljesülését a külpolitikai felelős miniszter állapítja meg. A gyógyszerészeti államigazgatási szervez az egy-kettő bekezdés szerinti engedét az adott államban kiadott agedély alapulvételével, vagy annak elismerése útján is kiadhatja. Az 1-3 bekezdés szerint kiadott engedély alapján behozott gyógyszer alkalmazásához a kormány rendeletben további feltételeket állapíthat meg. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ez január 29-e Orbán Viktor miniszterelnök. 061-9 168 Jó reggat. Jó reggelt! Elvesztettük. Elnézést! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kovály Zoltán Tamás vagyok. Eh, el vagyok keseredve, mert csak azt erősíti bennem, hogy a kiszolgáltatottságunk olyan szintű, hogy semmire, semmilyen befolyásunk nem lehet, és azt tehetnek velünk, amit akarnak, és a végén még örüljünk, ha vakcinánk lesz, ami beolthatnak. Ezt ön mondja, nem én mondtam. Jó reggelt. Én mondom. 061-9 jó reggelt kívánok, Boczkozsak! Figyelek. Nagyon dühös vagyok. A kifléje a kuglófia mögött, ott áll a névi, aki úgy bezárja a pékséget, hogy beszántja sóval is. Az autója mögött ott áll az Euró aki nem engedi forgalomba helyezni, és agyba főbe teszteli. Mi a biztosítékom arra, hogy azt mondják, hogy egymillió ember beoltottak, ha nincs dokumentáció? Lehet, hogy az az egymillió ember csak száz katona volt. Ez, ezt, Tó, ez a Péter Én el tudom képzelni azt a nagyon szűk tanácskozást, ahhoz nagy valószínűséggel ott lehetett talán a miniszterelnök úr is, és azt mondta, hogy gyerekek van, meg itt megbukunk, mint Rottenbiller. Valamit csinálnunk kell. Ez olyan, mintha betolta volna az Ollint. 061 9 168 Azt írja XY, aki férfi, hogy Orbán Viktor a Navras is interjú alatt kijelentette, hogy ő a kiknai vakcinában bízik, és azt adatja be. 061-911-168 A jövő hét elejétől megkezdődik a regisztráció alapú oltás, aki regisztrált megkapja a vakcinát. A miniszterelnök elmondta, ő maga is beoltatja majd magát, ha sorra kerül arra kérdésre, hogy választhatunk e a vakcinák közül. Elmondta, szeretne már ott tartani, hogy döntessünk az oltóanyagok közül. A miniszterelnök ismertette a napi adatokat is. Ebben az összefoglalóban nincs benne az, hogy kínait adatna be. hogy kínait adatna, be lehet, hogy így van lehet, hogy nem. 0611-168 nökre várok, én nem fogok beszélni. Ebben a cikkben nem az van, hogy ő kínai vakcinát adott be, ő azt mondta, megvárja a kínai vakcinát, abban bízik. Hogy akkor egyébként azt is adatja -e be, abból ez nem derül ki. Valószínűsíthető. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kedves fiala úr, Szabó Imre vagyok. Figyelj! Mindenki olyan Magas elefántcsontoronyból beszél ezekkel a vakcinákkal kapul, kapcsolatos problémákból, pedig nem kellene messzire nézni csak ide, a volt Jugoszláviába, Szerbiába. Ott tömegesen oltanak a kínai vakcinával is, és az orosz vakcinával is. És valószínűleg a kínai vakcinát meg az orosz vakcinát azért kedvelik annyira, mert hát kicsit eh, ruszofilek vagy kínai barátok lehet, elnézést, hogy politikai elnézést barátok. amiről beszél az félig igaz, félig badarság azért oltatják be magukat azokkal mert azok vannak igen, de volt egy felmérés amennyire lehet hinni az internetes híreknek ahol ők már oltatják magukat Pfizer vakcinával is és néhány 10 százalékkal a népszerűségben az orosz vakcina megelőzte népszerűségben a Pfizer vakcina. Elnézés, ez nem is slágerlista mi, alapi, lista, mi, mi alapján népszerűbb az orosz? És mi alapján nem népszerűbb a kínai meg az orosz nálunk? Ugyanezt a kérdést, meg vissza tudom fordítani, de én viszont válaszolok a kérdésére. Az alapján, hogy nálunk van egy olyan közvélemény, amely közvéleménybe be tudott szivárogni az, hogy egyébként ezeknek a vakcináknak milyen, E, negatív velejárójuk lehet. Jelen pillanatban az összes vakcináról nem tudjuk azt, hogy hosszú távon milyen mellékhatásaik vannak, hiszen csak a rövid távú mellékhatásaikkal vagyunk tisztában, de azok dokumentálva vannak. Ezeknél nincs dokumentáció. Ennek következtében, hogy mi alapján népszerű, azt legfeljebb e, a kuruslók és a nagy népi hurál e, értelmezésében lehet megtenni uram. E, igaza van, akkor rossz irányba indultunk el. Ön én, rossz irányba eh... indult el, én nem indultam el semmilyen irányba. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát szerintem milyen döntést még észre korábban se hoznak, amikor most a Jó, van. az viszont azért van, mert hogy rendkívüli helyzet se volt, veszélyhelyzet se volt még az ön életében soha. Úgyhogy ezzel de, nem mondott semmit sem. Valamiért elkezdett sisteregni a vonal amit eddig nem tett. Zulla hat egy kilenc száz tizenegy százhatvannyolc. Én pontosan tudom, hogy nekem mi a dolgom. Nekem az a dolgom, hogy olyan emberekkel beszélgessek, akik ehhez értenek. Ha netán köztük ellentmondás van, erre az ellentmondással felhívja a figyelmüket. A döntés az az önök kezében van. Ez most nem az a kéfejancsi, amely okosabb lesz önöknél. Volt olyan pillanat, meg volt olyan periódus, még lehet, hogy vissza is jön. Ez most nem az. És hogy ne fájna a szívem azokért a tudósokért, akiket ma a Kejfejancsiban vagy más műsorban azért nem lehet megszólítani, mert aláírtak egy titoktartási nyilatkozatot az ogyéinek, miközben egyébként olyan tapasztalatra tettek szert, amelyet érdemes lenne megosztani a nagy érdeművel. Miközben nem gondolom, hogy ez egy politikai húzás lett volna. Ha az volt, bevált. 061-9111-168 Jó reggelt, kívánok! Jó Jó reggelt, szépen! Engem megijeszt ez a helyzet méghozzá azért, mert azt mutatja nekem, hogy a szakemberek nem tudnak, nem mernek dönteni. Ha tudnának, akkor valószínűleg nem hozott volna ez a kormány semmilyen intézkedést és másrészt a rizikókat sem ismeri. Nem egészen így van, értem, amit mond. Ugye maradjunk annál, amit Duda Ernő mondott, ki kell belőle pléselni, de megmondta, azt mondta, várjuk meg az Európai gyógyszerügynökség Ügynökség engedélyét. Mit mond ehhez képest a miniszterelnök? Azt mondja, hogy az Európai Unió döntéshozatala lassú, azt mondja, hogy ezeknek a gyógyszergyártó cégeknek a kapacitása kicsi, mire egyébként azok a vakcinák ideérkeznének abban a számban, ami egyébként az átoltottságot eredményezné és a gazdaságot be lehet indítani, az hónapokra van attól, ha egyébként, beszerezzük ezeket a kínai és orosz vakcinákat, amelyekről ugyan nem tudjuk pontosan azt, mint amit majd az Európai Gyógyszerügynökség fog tudni ezekről, de ő vállalja annak a kockázatát, annak az ódiumát, hogy ezekkel beelőzi egy Európát, és valójában ön, én, itt, ezzel kapcsolatban formálunk véleményt, mert ugye ez a logika, és ezt a logikát én nem tekintem eleve emberellenesnek, az a kérdés, hogy vajon jól tesszük-e azt, hogyha a jó öreg Európában bízunk meg, és az Emától ától tesszük függővé azt, amit egyébként függővé tehetünk Moszkvától és Pekingtől. Ez itt a nagy kérdés. Igen, ez igaz. Én autóiparban dolgozom, és ott rendszeresen szembesülök ugyanilyen döntésekkel, ott is idő és költségek fordításában kell megfogni döntéseket, de ott van egy nagyon fő vezérel, hogy a rizikó minimalizálásával ezt megoldani, Na, ezt nem érzem én, ennek a biztosítását abban, hogy a Valószínűleg mert... igaza van, és itt jutunk el oda, hogy ha ő lenne a fiala János, akkor most ugye ki fog derülni, hogy az autógyártás egyfelől jó hasonlat, másfelől nem. hiszen hát ami az... rossz, ahogy a Navracsics úr használta, nagyon rossz hasonlat. Jó, ő is mondhat rosszokat, de én is használok rossz példákat. Nyilvánvaló, hogy egy gyógyszert az, életünkkel, az életünk meg. Az életben maradásunkkal kapcsolatos dolgot, a közlekedésünkkel kapcsolatban, össze, a közlekedésünkkel összefüggő dolgot egybevetni lehet, de van olyan halmazrész, ami kilóg. De értettem azt, amit ön mondott. Azt is értettem, amikor valaki elmondta, az egészen pontos volt, hogy a nébih, vagy a legkülönbözőbb szervezetek hogyan ellenőriznek dolgokat, és hogyha azok nem úgy működnek, akkor bezárják 30-60 napra egy életre, és akkor most itt van az, hogy lesz engedélye egy olyan uh, protokollnak, hiszen ebben több termék van, amelyeknek ez a fajta ellenőrzési lehetősége nincs meg, és ez mégis hogyan van, Hát ez, mint az Ausztria lotto, hogy ilyen nincs, és mégis van. Nem tudok mit mondani. Én csak ezt a kétséget, vagy ezt a bizonyosságot, ami megfelelő rész aláhuzandó, ezt tudom árasztani. Már nem sokáig, mert fel kell hívnom Nemes Gábort. De ha volna még telefonáló, telefonáló, éljen a lehetőséggel 061 9 168. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát Izraelben sem volt tulajdonképpen Európai Uniós határozózások már végoltották az egész országot. Igaz, Pfizerrel, de nagyjából ők bármiből választottak Értem, ők, ők kívül vannak azon a körön, ahol mi élünk. Itt eleve megpróbálták betartani az uniós szabályokat, úgyhogy ez ennyiben nem volt egy jó példa. Ez van? Viszont lehet egy... Értem, de még egyszer, ez egy földrajzi sajátosság. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! 061 egy kilenc Jó Jó reggelt! Okay. Jó réges kívánok! Fialó, jól értem, hogy a 16 ezer lélegeztetőgép beszerzése után most a vakcinák beszerzésének eldöntése is a külügyminiszter kezébe került? Nem, az ő kezébe azt az került, van. hogy azt ellenőrizze, hogy tényleg egy millió embernek beadták már azt az izét, amivel kapcsolatban, ha beadták, akkor nálunk is lehet engedélyezni. Ezt kell Hogy Hogyan, azt ne kérdezze, ezt kell ellenőrizni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Most már köszöntünk egy párszor. Jó, akkor szeretném megkérdezni Önt, hogy ismerje azt a közmondást, hogy hivatlan prókátor. Fogadatlan van, hivatlan nincs. Mondásokban én is gyenge vagyok. 061 9 168 én... Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem tudom, hallható vagyok a bankopályok, a munkahelyről telefonálok, és ilyetőbb mindig zavarban vagyok Szerdán és Téntekem, mert a hallgatom Öntő és a pálinkát tűcsök. Hát úgy ha nem könnyű. Ő... Nem könnyű, nem könnyű valóban, de most átkapcsoltam Öntőt. De áldásul úgy, hogy őket rádió hallgatom, önt meg logikus, csak ne te Szóval az előbb mondta a, a, a Selmeti, hogy az Orbán meghallgatta most reggel, és anélkül, hogy a nagy Katalin volna az Orbánnál, az Orbán mondta, hogy ő megvárja a kínai vakcinát, ő azzal fogja beoltatni magát, mert ö, ő csak abba bízik, mert a, kínai, a kínaiak tudnak legtöbbet erről a vízusról, és ő csak ebben Szóval, tehát tulajdonképpen ki van én saját éleményem szerint ki van, az van az után, minden magyar várja meg a ténei vakcinát, ennyi. Többé. Nem hát, de talán... van, de tulajdonképpen eddig is így volt, ha ő szerette a Mákosgubát, akkor a Mákosguba az előnyt élvezett a rántott húshoz képest. Kicsit ez most egy más szituáció, de azt mondtam, hogy nem fog viccelődni, úgyhogy ezt is visszavontam. Nagy a kísértés ilyenkor egyébként arra, hogy valaki megmondja a tutit. Maradjunk abban, hogy Orbán Viktor fiatalabb, mint én, majd az én életkoromban rá fog arra jönni, hogy ha tudja is a tutit, kevésbé kell biztosnak lenni benne. Van közöttünk 5-8 év, talán még több is. Bizzunk benne, hogy a miniszterelnök marad még az én életkoromban, akkor jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek! Itt az a probléma, szerintem, hogy mindenki arra várni, hogy valaki mondja meg a tutit. Én úgy gondolom, ha oda kerülök, hogy azt mondják, hogy beoltathatom magam, akkor nekem kell eldönteni, hogy most vállalom, vagy nem vállalom. Ha nem vállalom, akkor azt mondom, hogy De nem. De mi alapján fogja magam. vállalni, vagy nem vállalni? ott lesz majd az akármelyik kórházban, egy oltóponton, közelítenek önhöz egy injekciós tűvel. Mit fog kérdezni, vagy mit fog mondani? Vagy nem azt, fogok hogy... semmi. Előbb biztos megmondják, hogy ez a kínai vakcina, én akkor már tudom, mielőtt oda mentem, hogy ha ki azt mondják, hogy kínai vakcina, akkor azt fogom mondani, hogy köszönöm, ezt nem kérem. És ezt nekem kell eldönteni, az a baj, hogy mindenki arra vár, hogy valaki ő de mi alapján, el, mi, mi alapján fogja a kínainak azt mondani, hogy nem? Az alapján, hogy én esetleg olyan beállítottságú vagyok, hogy... Esetleg jaturom... ne haragudjon, nem tudok ezzel mit kezdeni. Ön esetleg olyan beállítottságú, ez így ebben a formában, ha én mondanám, azt mondanám, hogy komplet baromság. Ön olyan beállítottságú. de Tényleg szegény orvosok, mivel néznek szembe. Még csak jövő időben. És nekik majd időre kell oltaniuk, és azt mondják, nézze, doktor úr, én olyan, be... én feltehetően olyan beállítottságú vagyok, és akkor Hú -hú. lehet, hogy csak szájmaszba fogják beengedni az embereket, hogyha beszélnek, akkor ne lehessen érteni. Jó Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát Fiala úr, a Duda professzor úr az is, is megmondta, hogy a demokrácia nem alkalmas erre a vitára. Hát igen, csak most az a kérdés, hogy akkor most erre a rövid időre, amíg pandémia van, változzunk-e kínálvá, és azt követően, hogy vége van a pandémiának, visszamegyünk demokráciába. Az a kérdés, hogy ez lehetséges-e? Hát ne, ne, ne kínálvá változzunk, akkor... Hanem, hanem Amerikával vagy akár... De vagy az én. se jó. Tehát ne az de, világon, de ne haragudjon, le, amikor a Duda beszélt, Amerika, se demokra, Amerika is demokrácia. Amerika nem Kína. Volt már jobb állapotban Amerika, de Kína. De a pandémia, tehát itt nem kell országokra bontani a dolgot. Ennés, ön, ön, ön, a pandémia nem való a demokráciába. De ne haragudjon, ha nem ezt mondja a meg a pandémiának. Nem. A pandémia eljön az ország határa, azt mondja, bejönnék. Azt mondják, <coughs> Demokra... mit szól ön a demokráciához, és akkor a pandémia válaszol, hogy mi a viszonyulása. A... Tényleg, ne haragudjanak. Felihol van nem Felhívtam, de ő meg nem vette föl. Mert nem az a száma. Talán ez a száma. Halló! Jó reggelt! Jó reggel. Hát én azt tapasztalom, hogy a nép beleértve engem is össze van zavarodva itt pandémia ügyben, van olyan ország, ahol nincsenek összezavarodva. Vagy csak minden összez... Mindenütt össze a zavarodva, mindenütt ez egy, ez egy válsághelyzet, egy krízis helyzet, ez mindenütt sokfajta érzelmet és politikai technikát ott föl. De azért, hogyha egy, egy országban ez, ez bekerül, ahogy az szép mondani szokták a, Politikai erőtérrel akkor nagy baj van. Oké, okay, ér... akkor új kérdés: hol került bele Európában vagy a világban a legkevésbé a politikai erőtérbe a pandémia? A pandémia mindenhol, a pandémia kezelés mindenhol, a vakcina tehát az oltás az azért az egy egy picit más kategória, tehát az. Mert az, ez egyértelmű szakmai. Tehát ott, ott nem, azon lehet vitatkozni, hogy melyik ujjamat harapjam, amikor lezárom a, a, a várost vagy a falut, vagy a házat, vagy a kerületet, de az, hogy egy, egy, egy vakcina jó, vagy nem jó, az egy szakmai kérdés. És még egyet, az, azért az egésznek a, a, hogy mondjam, az egésznek a körítése valahol, valahol nem stimmel. Tehát hogy az egésznek az az alapja, hogy az Európai Uniót, nem jó tetszeltottszat, nem megfelelően csinálja, és azért nincs, és próbáljunk új útakat keresni. Most a veled meg a kedves hallgatók, hogy az Európai Unió nélkül nem lenne vakcin. Először az Európai Unió mi is vagyunk, kezdjük ott. Tehát ez nem egy valaki, aki ott lakik a mennyekben, ez mi is vagyunk. Például amikor a, leül az asztal tenekával tárgyan az Európai Unió, akkor mindig ott egy magyar. De egyébként is az egész egy, egy közös stratégia, az Európai Unió adta a pénzt, az Európai Unió kötötte a szerződéseket előre, körülbelül a dupláját, vagy több mint a dupláját lekötötte, mint a lány, be fognak majd adni. Ez egy, ez egy tehát amit az Európai Unió megtehet, az, az ha úgy tetszik, egy, egy, egy abszolút optimális dolog volt, hogy most mi ezzel az optimálisra se vagyunk elégedettek, ez egy dolog, de... de Tényleg az, az, egész, az egésznek a, a, a fölvezetése valahogy nem stimmel. És, és most azt pedig, hogy, hogy azt mondja az Európai Unió, hogy én egy szakmai szervnek adom át a döntéset, hát ez magától értető. Tehát ezen, ezen még vitatkozni se érdemes. Most ebből ki lehet tántolni, meg lehet, lehet ö, politikai látványkonyát folytatni, de, de ezt nem szabad elfelejteni. Tehát itt mi nem egy olyan világban vagyunk, ahol van valahol egy Európai Unió, és az mindenfajta vieségeket csinál, és majd a legkisebb gyerek az majd megoldja a problémát. Hanem igenis itt, itt nagyon komoly dolgok vannak, ami lehetőségek nagyon korlátozottak, hogyha Magyarország a saját takálára eh, próbált volna bármivel szembenézni, aminek köze van ez a válsághoz, akkor megnézette volna. Szóval, ez, ez, ez egy egészen más alaphelyzet, és ezt, ezt azért látni kell. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy na de mostan vannak mindenfajta fennakadások, már az is csoda, hogy, hogy idáig eljutottunk. Nem jutottunk volna el majd ezt már mondtam ezt, az Európai Unió nélkül erre a pontra, hogy most, most tapulhassuk, hogy lassan jön. Egyáltalán nem jött volna semmi. Korábban évek, hosszú-hosszú évekig tartott egy ilyen, most ez gyorsabb lett. Mondom, az Európai Unió. Ugye általában a világot szoktuk nézni, és csak utána Magyarországot vagy csak közvetve. Mi van Spanyolországban, mi van Németországban, melyik az a példa, amit a legjobban ismersz, és amiről érdemes beszámolni? Magához képest valószínűleg a legtöbb ország rosszul teljesít. Tehát ez látszik, hogy ebben van valami igazság, hogy a demokráciák ebben, ilyen, ilyen vásákerzetekben rosszul működnek, hát ez egyébként nem egy nagy újság, amikor ugye háború van akkor a demokráciáknak a demokratikus részét vissza szokták segetni, és akkor bizony olyan dolgok is becsúsznak, amelyek egyébként elképzelhetetlenek, mert hát a háború az mert hát a háború az maga egy nagyon antidemokratikus dolog. Hát... Na most, én azt hiszem, hogy a mindenhol más a probléma, de, a most mondtad a németeket és a spanyolokat, ott az az érdekes, hogy ott egyrészt a klasszikus politikai el szembenállások ilyenkor természetesen kiéleződnek, és a pártok is próbálnak pártpolitikai fecsenyéket csipögetni, de emellett pont ebben a két országban, amely két valóban föderális ország, tehát ahol tényleg a föderáció az nem egy, egy jelzló, hanem ott tényleg a, a, a tartományoknak komoly kuvárjuk van, és tudta benne a tartományokhoz tartozik normál esetben, az egészség. Na most itt ez egy plusz konfliktus forrás, ez egy, a politikára még úgy rárakódik, tehát a területi vagy a federális federál, konfliktus, és ez, ez nagyon sokszor megnehetik a dolgokat, ugye hát láttuk mert Merkel leül a miniszterelnökkel, a miniszterelnökökkel, valamire jutnak, elég nehezen, mert, mert ilyenkor mindenki próbálja a, a, a maga is területi érdekeit érvényesíteni, vagy a területi politikai ö, érdekeit érvényesíteni, hogy éppen az ő választóinak mi a jó, és mi a nem jó. jó. És akkor utána ö, hazamennek, és kiderül, hogy az egész nem működik, nem úgy van, törúgják ez, ez Németországban szokatlan dolog, és ez ott előfordul, és tegy, előfordul tegy, most. Tegyük az egészet félre, és nézzük egy másik szemszögből. Mit látsz a világban? Talán Európa lenne a fókuszban, a tekintetben, hogy ez az egész. Milyen társadalmi elégedetlenséget szül? Öt szül társadalmi elégedetlenséget, de én azt hiszem, hogy az alapvető inkább azt mondom, hogy felerősíti a meglévőket. Tehát azt azért józan normális ember belátja, hogy amikor ilyen válságjelzetbe válságintézkedéseket hoznak, akkor ezek, ha mondjuk, ha tényleg szakmai alakon hozzák, és nem látok sanda más szándékokat mögötte, akkor ez akkor ez tulajdonképpen belefér a mindennapi életbe, az embereket elfogadják, vagy, vagy, vagy jobban elfogadják, mint bármi más. Akkor, amikor az egyébként is meglévő problémákat ez felerősíti, tehát van valami egyenlőtlenség, van valami igazságtalanság, és és akkor erre rárakódik ez, vagy pláne, hogyha a válság intézkedésekkel belekevered ebbe, és ne, a Isten válság örve alatt próbálnak olyan dolgokat megoldani, vagy átfattírozni, vagy lenyomni az emberek torkán, amit máskor nem lehet, az, az azért plusz feszültségeket kelt, különös tekintettel arra, hogy ugye a politikai élet valamilyen módon azért hibernálódik, Tehát, Tüntetések nincsenek, párgyűlések nincsenek, ö, nagyobb meg nem gyűlhet össze, ö, még, a, még az egyszerű kommunikáció is egy, elég ö, le van azért utítva, jó lehet, minden. Jó, én valójában arra kérdezek rá a magam naiv, naív gyermeki, nem gyermeki módján, hogy a Facebookon egy hazánkban jelentős celeb, mindegy, hogy kicsoda, egy külföldi iPhone stort mutatva. Termékmegjelentést hallottak, mutatja a kígyózó sorokat, és teszi hozzá epésen gúnyosan, hogy lám, milyen mértékben pénztelenek az emberek. Amikor az első menete volt ennek a pandémiának, az első hulláma, akkor arról volt szó, hogy hogyan vásároltak fel WC papírnak különböző élelmiszereket, majd kiderült, hogy ez. Alaptalan volt ezeknek az utánpótlása megtörtént, aztán különböző életmódbeli változásokról volt szó, az utazás hiányáról és egyéb dolgokról, mint például a szeszes italoknak, meg a dohány dohánytermékeknek a növekvő felhasználásáról. Én azt kérdezem tőled, miközben társadalmi elégedetlenséget mondtam az első kérdésemben, valójában ezt most arra cserélem föl de az, ez is benne valamit az előbb kérdeztem, hogy ez az egész mutat-e valami újat a pandémiából adódóan a világból, amit korábban nem láttunk, ami lehet, hogy megmarad, és valami nem, és eznek vannak-e országspecifikus vonatkozásai, vagy vannak-e olyan jelenségek, amelyeket érdemes megjeleníteni, mert korábban nem voltak. Nem volt ilyen alacsony a Duna, nem esett még ennyi hó, nem fogtak még ekkor a halat. A szegények szegényebbek lettek, és a gazdagok viszonylag jól átvészelik, ez általánosan így van, és ezt kell valamilyen módon enyhíteni egy, egy társadalompolitikának, egy állami politikának, van, ahol ezt megteszik, van, ahol ezt nem teszik. Sőt, van, ahol effektív a gazdagokat támogatják, vagy azokat, akik kevésbé torulnának e rá. Mondok valamit, ami most a politikán túl van, Egyszerűen egy, egy belátható dolog, az, aki nem utazik, mert, mert nem tud utazni, annak bizonyos megtakarítása van, amit máskor tud elkölteni. De van egy réteg, aki soha nem utazott, nem is fog, akár van pandémia, akár nincs, na ők juthatnak az éhezésig, a, a hajléktalanságig, akárhová, nekik nincs munkájuk, na most ugye Németországban, még ott is kritizálják egyébként a kormányzatot azzal, hogy nem biztos, hogy odaadja a pénzt szóval nem miközben Németországban azért viszonylag nagy pénzek mennek, valóban a, a rászorulóknak, a fogyasztóknak, tehát ott, ott, ott ö, ö, tényleg van olyan, de hát még Amerikában is, ugye ahol az elnök ö, rendszeresen ugye ott szogatja a, a kongresszus jóváhagyásával a, a pénzt, mindenkinek, mint ilyen öntözők alapon. De e, sajnos vannak aztán olyan országok, most nem akarok újra mutogatni, ahol, ahol a pénzt azok kapják, akik, akik nem biztos, hogy pont rátorulnak pontosabban, a, az úgynevezett válság e, intézkedések lényegében további, e, hát elosztási tetőségeket okoznak. És akkor Tula finom a tulajdonképpen maga. csak egy kérdésem maradt, és az az igazság, hogy mindig érdemes azt hiszem, hogy egy országot és a hétköznapokat venni, mert ha megkérdezett, hogy milyen földrengésben élni, akkor nyilvánvaló azt fog beszámolni, aki az életében megélte egy olyan Richter fokozatot, amit én még sohasem. Ha megkérdezed, hogy milyen árvízben élni, akkor nyilvánvalóan csak olyan ember tud erről beszámolni, akinek a fürdőszobájában nem csőrepedés miatt állt a víz. Ha valaki megkérdezett, hogy milyen háborúban érné, akkor az vagy a világháborúról számol be, vagy egy lokális háborúról, vagy egy polgárháborúról, én ebből kimaradok. Ha én meghallgatom ma a hallgatóimat és nézőimet, akik változatlanul vannak szép számmal, és gyakorlatilag arra kérem őket, hogy a jövő számára mondják meg azt, ilyen kérdésem nem volt, de mégis azokat a kérdéseket és azokat a válaszokat számolva, amíg egy, amelyek egyébként elhangoztak az elmúlt időben, hogy ez, az, ez a mostani szituáció mennyiben más, mint egyébként volt, akkor nem tudnak olyan pregnáns leírást adni erről a mostani periódusról, mint amilyen árvízre, tűzvészre, háborúra, földrengésre vonatkozik, miközben, hogy egyébként részletekben veszel el, akkor ezt el lehet mondani szakmailag és nem szakmailag, is, és ez rám e, meglehetősen nagy mértékben hat, mert némely pillanatában az életnek olyan, mintha nem történne semmi, miközben csak azt érzékelem, hogy az emberek nem biztos, hogy jól ki tudják fejezni, azt, amit ki akarnak fejezni, hiszen mindenkinek az életében okozott változást, és mégis valamilyen módon erről nehezen vagy sehogy se tudnak beszámolni, és azon gondolkodom, ennek mi lehet az oka. Sokáig tart. Nem, nem, nem, nem. Ez kevés. Kevés. De úgy tart sokáig, hogy nem látod a végét. Tehát nem tudod pontosan, hogy, hogy mit kell csinálni. Igen, de a hétköznapokról attól még beszélhetne. És nem beszél a hétköznapjairól. Hát azt nem tudom, hogy kimiről beszél. Spanyolországban másról sincs szó, mint a hétköznapokról. És, és tulajdonképpen az emberek a nagy politikától szempontból el is fordulnak. És nem nagyon érdek őket, hogy a Mit mit csinálnak a. Hát nálunk épp az ellenkezője van. Ezért nem értem. Lehet, hogy Spanyolországban kéne jönnem. Köszönöm a mai rendelkezésre állást. Nagyjából sejtett, hogy meddig maradsz itthon? otthon? Nyolcadik elmegyek. Nyolcadik el. Hát az még odébb van. Rokonokkal nem tudok vetélkedni, ha nincsenek rokonok, akkor bejelentkezem. Jó. Köszönöm okay. szépen. Szia. 061 168 as Vannak, amikor gördülékenyen mennek a beszélgetések, van, amikor görcsösebek. Ez soha se véletlen. Ha befut egy oldott telefon, más lesz a száj azt követően, hogy elköszönök önöktől, de nincs ilyen elvárásom. Egy ilyen hét után nagyjából egy ilyen péntek illet ebbe a palackba, mint dugó. 061 168 os Legább a zene legyen vidám, olyat teszek föl. So. Záró zene. Jó reggelt. Legább zene legyen vidám, olyat Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggel, kívánok! Csak azt szeretném kérdezni, hogy mit kezdjünk a külügyi a felelősségével, hogy a problémákat. Csak emlékeztetik, a miniszterelnök szavarja nyáron azt mondta, hogy nem a azt nézzük, hanem a halálozásokat. Magyarország az egyik legrosszabb statisztikájú ország ebből a szempontból. És mi történik? Mi történhet? Legfőjebb. Két év múlva leváltják önket. Én csak azt tudom önnek mondani, hogy minél több beszélgetést tudok ajánlani önnek az én műsoromban, amelyek vagy előre vizetnek, vagy nem, ez a maximum, amivel én szolgálni tudok. Ezt köszönöm önnek. Ennél többet nem tudok tenni. Értem a dilemáját, szorzom, de ezzel nem jut előbbre. Köszönöm szépen, viszont halászom. Mint a 22-es segíts a bombázó tisztnek. Ki a bombázó tiszt? A bombázó tiszt én vagyok. 061-91-168 még néhány percig. Legközelebb februárban találkozunk. Ne felejtsenek el automatricát venni, önök Automatrica megjelenítést hallottak. 061-91-168.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 19 111 168 először 061-911-168 másodszor Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hanem Ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk a két időpont között Törö, Kisdék, kisr.pialajanos, kukac, gmail.com If Ma alapvetően a tudásunk korlátozottságáról és annak a következményeiről szóltam, amit soha nem vették volna észre. 0-1-9-11-168. senki többet? Jó ért kívánok, Balázsi Hát nekem egy világos útmutatást mutatott a Duda professzor, tehát én úgy gondolom, hogy amit az eu elfogadnak, fogadnak, azt nekem is el kell fogadni. És ezzel tulajdonképpen eldöntöttem én ezt a kérdést, hogy ha a az európai, itt, ha kínai a Kínaikbe fogja fogadni, akkor azt tész ha nem, akkor nem. Jó, modellezünk. Ön elmegy egy oltópontra, és megkérdezi az orvost? Mindenképpen meg fogom kérdezni, hogy ilyen oltástannak, mert szerintem ez mindenkinek joga van. Nem tudok rá válaszolni. Tehát ez... én, én úgy gondolom, te, ha ön elmenne, akkor is megkérdezném, Ha olyat ad be, ami számomra bizonytalan még, hogyha ad egy kis reménysugarat, hogy elhagyjam ezt az országot, sem a családomat uh -huh. hát külföldön. Mert ugye itt van a csapda. Uh -huh. Nincs Itt van az csopadás. egyik csapda sok közül. Egyik igen. csapda, igen, a sok csapdák közül. Tehát ott kell eldönteni. Mindenképpen azt mondom, ha egy orvos csoport, ami a különböző delegált. Azt fogják Na. mondani kínai, azt fogja köszönni szépen, nem kérem, elmegy. Nem. Az, hogy ebből adódóan a sorban hova kerül hátra, ez önt nem befolyásolja. Ténytelen vagyok, mert előbb-utóbb elfogy majd a Kína és akkor megint valami. Tehát itt megint úgy járunk szerintem, mint a lélegeztető géppel, hogy be lesz rendelve egy csomó, meg ugye mi megmutatjuk hogy nem érdemes talán. Nem érdemes analógiával élni, hiszen olyan szituáció, mint amilyen most van, még nem volt, hogy egyébként lesz -e olyan, hogy Pfizer lesz, vagy AstraZeneca hozzátéve, hogy ki hány éves, ki beleértve, hogy ö, most akkor a 65 éveseknél idősebbek, mivel oltsák magukat, mivel nem, ezek mind olyan dolgok, amiről ma ezt gondoljuk holnap, azt, arról nem beszélve, hogy... Ö, Ön bízik-e abban, hogy lesz arra mód, amit Gujász Gergely jelleg kizár, és hogy milyen alapon azt nem tudom? Jogi lehetőségekben mindig van joghézak, de most nem tudom, hogy éppen van-e vagy sem, hogy magánúton pénzért vajon hozzá lehet-e jutni, hiszen a legegyszerűbb módja nyilvánvalóan, hogy az ember pénztárcája függvényeként azt mondja, kerül, amibe kerül, megveszem, de erre most nincs mód. Vajon lesz -e rá mód? Igen, ez, ez is egy lehetőség, akkor biztos, hogy azt fogom választani. Egy biztos, én úgy gondolom, hogy egy szakember ezt gárdával a politikusokban ha netán, ha netán közben a kínait vagy az oroszt engedélyezi az EMA, önben egy pillanatig se vetődik az fel, hogy az EMA tud olyan helyzetbe kerülni, mint amilyen helyzetben Magyarországon került az ogy hozzátéve, hogy ott minden tagországnak ül egy, -egy képviselője. Ezzel együtt nem, nem. tudja az EMA-ról ezt feltételezni? Nem, nem. nem. Tehát valami bizalomnak kell az embernek lenni, valami vagy valakit iránt. Ugye ez az élet alapja, hogy valakibe bízunk, bízunk, akitől a kenyeret veszünk, bízunk. Az előbe bízunk az orvosunkba, mert ha nem bízunk benne, akkor megett az éjszert. Mekora jelentősége van, hogy holnap vagy egy év múlva oltják be önt. Hát nekem sok. Nekem sok, mert abban a pillanatban, hogyha ez az oltás hiány engem korlátozni fog, akkor, akkor, akkor mondjuk azt, hogy bajban leszek, de akkor még mi mindig fennáll a veszély, hogy abból az országban, élnek a, él a családom, akkor már ők jönnek ide a én emberek ott. Mekkora bizalmi válságnak látja most azt, ami ennek kapcsán van, és nem a fidesz kapcsolatban, hanem egész egyszerűen a hétköznapi életünket illetően? Hát ne de mindenképpen, mert de ennek nagyon egyszerűen, és ezt megint vissza kell szólni a politikára, ugyanis ha olyan lépéseket tesznek meg az érdekembe, amivel én mondjuk 70%-ban egyetértek, az oké. Okay. De amikor látjuk azt a rengeteg anomáliát, hogy ugye a plázában lünkbesik egymást a leárazásnál, a csukrázába be lehet menni, a kocsmából nem lehet kiadni. Ugyan én jártam olyan piacokon, ahol ugyanis szépen állnak sorban, épek iszák az önikót, meg a sört. Természetesen nem mondom meg hol, nem az a cél, hogy ezt megszüntessék, de tehát valahogy ez, ez abszolút nincs náluk letisztázva, és mondom, a bizalom hiánya a legfontosabb, ami, ami az embert egy Egymás között beszélgetünk, nekem is vannak orvosbarátaim, tehát beszélek külföldi, külföldi barátaimnak, aki különböző Svájc, Ausztria, Franciaországba jönnek, hogy náluk mi a helyzet. Azt mondom, hogy talán nekem a svéd tetszett a legjobb. Oké, okay, két kérdés van. Az egyik az, lesz-e vége a pandémiának? Egyszer biztos. Lesz-e vége a bizalmi válságnak. Soha. Sure. Sure. Yeah, Soha. Be somebody